Välkomna till Radio Framåt, det här är avsnitt 13 Idag är det den 4 september, jag heter Dan Eriksson och med mig har jag Jonas Dejär och Magnus Söderman 13 är nåt en del, hur är det med er, är ni vidskepliga? Nej, men jag har fått en p-bot idag och jag har, jag hade mjölk i kaffet Och det skummar och klumpar sig vilket kanske inte är så bra Men i övrigt så Tror jag på det här Som andra ord så är du inte vidskeplig mot bättre vetande Ja, det skulle man eller... kunna säga <laughs> Precis Men det är väl så, till exempel i Amerika Eller jag ser andra länder också Men en del hotell och sådär har ingen våning 13 och liknande mm. och, om de, och om du hamnar där då ligger det pyr till Mm säga Ja, vad ska vi snacka om idag då? Det kommer bli lite, lite allt möjligt. Vi måste väl följa upp äm, angående Somalien i Forserum. Det har tagit lite nya vändningar där. Mm. Ehm, prata om ähm, rättegången angående den grova misshandeln i Kortedala. Ehm, och äh, prata lite om äh, Kasselstrand och SDU-kongressen också. Han blev ju omvald som ordförande för ESTU:s, alltså Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Mm. Ehm, men äh, jag tänkte börja här förutom p-boten, Magnus. Hur, hur har veckan varit? Har det hänt något kul, kanske? Ja, i, i helgen hade jag tillfälle att träffa Daniel Höglund och Stefan Jakobsson och vi satt prata om framtida storåd. med eh, primär inriktning på utgivning av litteratur och liknande. Så det var trevligt generellt sett. Då. Så hade jag faktiskt tillfälle att dela ett. En diskussions- eller vad ska man säga. Att ett, litet, ett litet samkväm med, med folk från eh, SVP Stockholm när vi satt och diskuterade. Det var lite, lite mer än en äldre, äldre träff kan man säga. <laughs> um, där vi hade ja, vi satt och pratade om något möjligt så det var också väldigt trevligt. så Det har väl hänt hyfsat mycket så. så jag tycker att dagarna nästan går ihop mer eller mindre. Det är liksom så att man jag vet inte. Det man hoppar från händelse till händelse och dagarna passerar bara förbi så att säga. Så seniorträft med Svenska parti till P-bot och liksom allt ja, klumpen blir en enda röra. Sen... Ja, det är faktiskt en enda röra just, just nu är det, det Och det är bra, för det betyder att jag har så mycket för mig som gör att jag liksom inte hinner tänka på det här vardagliga. Ja. Och Jonas, hur, hur har det varit på ön? Jo då, jag har haft en ganska slitsam vecka på på olika sätt Så att jag har inte hunnit förbereda sig så mycket Som jag ursäktade mig här eh, Inte för att vi förbereder Eller inte jag åtminstone Sådär jättemycket inför något program Men, uh, men det här är nog uh, Rekord i uh, Total uh, Oförberedelse så förberedelse är för den som inte kan något Precis Precis <laughs> Vi sänder alltså live här för andra gången nu och vill ni delta i diskussionen så går det jättebra på till exempel Twitter med hashtaggen Radio Framåt. Ni kan också skriva i vår Facebookgrupp, ni kan maila till radioframmat.gmail.com Och efter klockan åtta kommer ni också kunna ringa in och då är telefonnumret som gäller 08 501 64 777. Och då kan ni ringa in och um, prata om precis vad som helst. Kanske diskutera något av det som, som vi pratar om här eller något helt annat. Um, för några dagar sedan så möttes vi av beskedet att uh, den tidigare Sverigedemokraten William Petzell hade uh, hittats död i sin lägenhet, eller i sin mors lägenhet, om jag förstår det rätt. Um, William Petzell hade länge brottats med uh, missbrukarproblem och... Uh, lämnade som jag, om jag minns rätt så var det mycket på grund av det som han, som han lämnade Sverigedemokraterna um, på grund av hans missbrukarproblematik och sen efter det satt han ju kvar i riksdagen som politisk vilde och ville driva missbrukarfrågor um, Jonas har du hängt med någonting här alls som du, du hade inte läst så mycket sa du men kring, men kring det senaste året i alla fall missbruket desto mer alltså. <laughs> <laughs> uh. Jag inte så det varst mycket egentligen ska jag väl säga. Jag, jag är dock inte säker på att han, att han lämnade ST på grund av sina missbruksproblem. Man, man kan väl säga vad gäller honom. När, när han först dök upp då i, i offentligheten inför förra valet så, så gav han ett väldigt väldigt omoget intryck i olika sammanhang. Åtminstone på, på, på mig och ja på många andra. Eh, sen tycker jag ändå att det liksom framgick att det, det absolut inte var en oentliggant eh, kille. Men, men väldigt ung. Så, alltså, med, spontant så, så kan jag väl tycka att det, det faktum att han så ung han var och med de problem som han uppenbarligen hade som, som måste vara kända. Att han då kom med på SDs riksdagslista överhuvudtaget på valbar plats är... Hallå? Ja, vi är kvar. Ja, bra. Ja. Det är lite... Det är ett svaghetstecken överhuvudtaget för, för, för partiet. Mm. Och att det sen kom till den här liksom brytningen det är också... Det vittnar om att allting inte står står rätt till. I SD-toppen. Sen ska sägas att det är naturligtvis oerhört tragiskt det som, det som har hänt. och Det det finns mycket att säga om, om svensk missbrukarbord. Är det som de säger, som, som har framgått på sina håll i rapporteringen kring detta, att han, att han har förvägrats plats till exempel för att han är bland missbrukare. det vill säga han. han hade ett beroende av både tabletter och alkohol. Och då vet jag på olika sätt, att, eller på olika vägar att har man ett sånt blandmissbruk, då förvägas man ofta vård i dagens Sverige. Eftersom ingen läkare vågar ta ansvar för ifall någonting skulle gå snett. Så att då hamnar man liksom utanför de, de parametrar som, som gäller för vård och då undrar man vad det är för för system vi, vi har. Nu får någon gärna ringa in och säga att jag pratar en nattmässan och att det i själva verket fungerar utmärkt, men uh, ja. Ja, alltså, Jag har ju personligen aldrig haft kontakt med, med missbrukarvården men däremot så har jag vuxit upp med många vänner som har haft missbrukarproblematik och jag har även många vänner som har dött på grund av sitt missbruk. Mm. Um, och det jag minns från, från deras kamp är att ett, en del av dem var väldigt motiverade att, att få vård och så vidare, men nekades vård. Eh, trots att de var unga och hade dokumenterad eh, historia av missbruk och så vidare. Mm. Eh, och jag vet inte om det var för att det inte fanns vårdplatser eller att man ansåg att personer inte kunde vårdas eller liknande, men det är såklart ett stort problem. Och när det gäller William Petzel så var det ju... Eh, han har ju försökt få hjälp och bland annat då få metadonbehandling. Mm. Eh, men, men nekats detta mm, mm. Och vi vet inte om det hade hjälpt honom Urens problematik Men det uppenbarligen så alltså, det, det Nej jag väl, vet inte Alltså det är väl framförallt eh, det, det kanske hjälper för allt möjligt Men det, det är väl framförallt det man har satt in Som, eh, som ersättning för heroinmissbrukare Har jag för mig. Ja, precis. Det det och, och det var väl inte det han höll på med kanske, men, men det, det spelar mindre roll det, det, hur som helst, väldigt tragiskt och det tyvärr, så, så jag menar sånt här har alltid skett och det, det kommer alltid att, att hända, men, men, men det är klart att alltså de den lilla insikt jag har om, om sån här missbrukarvård eh, är väl att eh, ja, det, det, det, det ska inte förvåna mig alls om han helt enkelt bara har förvägats behandling av fega eh, läkare i ett eh, inkompetent system. Men det kan vara väldigt orättvist och jag känner inte till liksom, detaljerna här. Däremot att det har skett väldigt ofta med, med väldigt många andra eh, personer som är helt för allmänheten anonyma. Det, det, det där inga tvivel. Magnus, har du några tankar kring det Jag undrar, när jag, jag tror... sa hallå förut varför att någonting hände. Jag undrar om vi inte har förlorat Magnus. Ja, det ser ut som att man ska vara med men vi hör honom inte. Så Nej. Vi får eh, klara oss utan honom så länge. Um, men när det gäller den här frågan om, om missbrukavård och så vidare så är det... En, och, och droger generellt så är det en, en fråga som jag tycker vi nationalister borde bli bättre på att diskutera och, och, och driva fram. För att alltså, drogmissbruket och alkoholmissbruket bland eh, svenskar och, och framförallt ungdomar är ju skrämmande. Mm. och Vi borde formulera en politik där vi förklarar hur vi vill motverka detta och och kommunicera den bättre? För att det, är, det är frågor som vi sällan rör vid, tycker jag. Jo, och det kan väl bero på att i nationella sammanhang så har det normalt sett funnits ungefär två lägen. Antingen har det varit ett väldigt, väldigt supande och, och framförallt alkoholmissbruk. Inte så mycket narkotika, även om det har förekommit också. Eller så har det varit då, då typ helnykturism och, och renlevnads... Ideal som har hjälpt. Och det, det har liksom inte funnits någonting. Däremellan. Ingen nyanser mellan, mellan uh, detta. Och det, det kanske är ett problem. Men uh, uh, Nu är du tillbaka med Magnus. Jag är tillbaka ah, okay. nu, vad trevligt. Jag vet inte vad jag är magnus. <laughs> Så här är det med livesändningar. Det kan hända exakt vad som helst. Magnus, även om du tryck på mute eller någonting på dig. Nej jag gjorde absolut ingenting Så att du lyssnade Sen när jag blev tillfrågad så han jag säga uh, Och då bröt uh, <går> Då bröt ni in så att ni inte hörde mig Så jag blev väldigt förvånad okay. uh, Men nu hörs det i alla fall Så att nu kan mm. jag få komma in i diskussionen uh, Naturligtvis är det Fruktansvärt tråkigt Det som har hänt jag menar, Alldeles alldeles oavsett uh, Politisk hemvist och alldeles oavsett Alla sådana saker Så är det ju liksom en ung kille som hade ett helt liv framför sig, som, som dör på grund av ett missbruk. Eh, och på grund av en, eh, ett system som inte alltså som, som prioriterar och värderar liv olika och missbrukar liv är mindre värt än många andra människors liv i det här samhället. Så, så enkelt det är det med tanke på att man prioriterar resurserna och ekonomin. Så att det är ju, det är ju för jäkligt helt enkelt. Eh, det, sen, sen det som mest, en annan aspekt som fick mig att bli förbannad till, till stor del det var många kommentarer som dök upp på internet eh, både här och där där människor tyckte att de kan göra sig lustiga över det, eller på andra sätt eh, skriva skit om, om en, en död en död person och jag hade gärna velat säga att jag var på grund av våra politiska motståndare som gjorde det men tyvärr så såg jag att det dök upp bland eh, sådana som anser sig själva vara nationalister också Och det tycker jag är osmakligt generellt sett Att, eh, att mm. fälla omdömen på det sättet Jag menar, ma ma man gör bort sig själv Det är inte värdigt beteende För att William Petzel tycker jag vad man vill Han har stått i, i Sveriges riksdag och argumenterat för Sverige Så är det, man kan inte mm. säga så mycket annat han har, han har gjort det bra ifrån sig Sen behöver man inte hålla med om allting Men vissa av de uttalanden jag har sett det, det, det får man ju skämmas faktiskt över folk kan uttala sig. Oh, nej, men det är väldigt ofta så på, på kommentarfält i uh, nationella uh, på nationella forum eller fora att uh, uh, man, man, man ventilerar ofta mycket sånt här att uh, oh, alkoholister och narkotiker ska dö för de är ändå värdelösa och har inget för. Uh, den typen av intellektuella uh, och, och ska säga moraliska barnsjukdomar kan man kan man tycka att folk borde ha vuxit ifrån sen är det väl oftast så att de som skriver så inte är så jävla gamla och mogna heller men jag vet precis vad du menar och jag tror vi nu vänder oss till en, en, en till en eh, till, till lyssnare som, som till stor del redan är övertygade och, och har insikt i den här vad ska vi säga Eh, interna eh, mediala kulturen eller vad man nu ska säga så, så, så eh, det, det är bra att det kommer upp tycker jag det, det är rätt ofta man får skämmas där sen en annan sak jag tänkte på också i samband med som jag har diskuterat med andra vänner det är frågan hur, hur mycket har eh, hans, hans missbruk menar, vi vet ju det facto att det är många människor som använder och brukar olika former av narkotiska preparat utan att överhuvudtaget eh, trilla dit. Medan andra faller dit på en gång. Och vi vet ju också att det, det har fått någon form av partystämning. Eh, dels i, i, hans, i, i hans typ av... Eh, alltså bland dem han umgicks med. Det har, de har ju sprungits på diverse krogar och så vidare. Eh, så frågan är liksom hur, pass, hur det ser ut inom den här politiken bland unga politiker generellt sett som är ute och av kul ja, vi vet ju hur det ser ut bland, bland folk generellt sett med droger, det är ett stort droganvändande sen kan man också fråga sig hur pass mycket har det spelat in för honom eh, att tillhöra ett parti där statsministern uttalar sig om att tillhör det här partiet då får du skylla dig själv om du råkar illa ut mm. eh, den pressen och den alla de svårigheterna lär ju inte ha hjälpt eh, William med att komma bort från det här elämnet. Nej, nej, precis. Det, där är det är väldigt, ska vi också väldigt komma ihåg. Ja. Det där är jätteviktig aspekt. Att vi, vi lever i... Eh, alltså Utan att på något sätt eh, ursäkta en minst och för givetvis eh, användande av, av eh, droger eller alkohol eh, i det syftet. Så, så, så vi lever ju i en tid där, där många mår så pass dåligt att de inte ser någon annan tillflykt faktiskt än, än äh, att bedöva sig med sånt här och det, äh, det, det det får liksom inte det får inte försvinna ur sikte äh, när, när vi ja, men Det är därför liksom... alltså det här resonemanget många har fall... Bara jävla pundare och jävla missbrukare och FIFA och så vidare. För det, det hör man då och då från alla möjliga håll och kanter. Ja, ja. Eh, det, det, det man glömmer då Det är det. det. Man glömmer att titta på sin omvärld och faktiskt se hur den ser ut. Och att även om man själv av olika skäl har lyckats behålla i alla fall någon form av, utav, utav, eh, eh, vad heter det? Sands och vett, mm. så, så finns det ju många, både unga tjejer och killar, som. Som verkligen mår dåligt idag. Att det är då, det, man förstår ju det själv. Om du då genom att andas in eller dra in ett pulver i näsan. Eller ta en tablett mår hur bra som helst. Så Det är inte så konstigt att människor idag tar den tillflykten. Nej. Nej visst är det så. Sen är vi inte rätt. Men det, vi måste Nej, det. ha en förståelse. Om några så är det väl vi som ska ha den förståelsen. Mm. Så vi betackar oss för alla... Alla påhopp och men eh, en, en ung kille som gjorde det han trodde var rätt och stod upp för det. Eh, och sen dog. För det bara... Ja, precis. Och jag menar, man, får, man får försöka liksom hedra folk för, för, för, för det de har gjort. Istället för att liksom racka ner på det man tycker är bristfälligt eller fel. Eller, um, eller dåligt. Det, det, det en, om, om vi inte har den inställningen, då blir vi missnöjda med precis alla vi har runt omkring oss. Och det är inte... Det är ingen framkomlig väg Rent psykologiskt för er själv Och det är inte, det är inte Anständigt, inte människovärdigt att bedöma människor På det sättet Nej. Jag tror att människor som uttalar sig På det, på det viset Och alltså bara en jäkla knarkare och så vidare De kan ju aldrig alltså Jag tror inte de har upplevt eh, missbruk eh, I sin närhet i sådana fall Alltså hos vänner eller familjer Och liknande eh, Många har gjort det och kanske därför kan förstå Förstå det lite mer jo. För, att, för att har man gjort det så vet man att Det kan drabba Jag vet inte om vem som helst Det är så fel att säga Men, men i stort sett mm. men... Ja sen så, så har man upplevt det Vilket jag har gjort eh, på ganska nära håll Under en period Så vet man också hur det drabbar Den som inte Missbrukar Alltså den som ser på Mm. Där man till sist Man blir till sist en del av det hela Genom att själv eh, Skapa ursäkter Och hitta på Alltså man, man, man blir en del mm. av det utan att, utan att, och man tror att man gör rätt Man tror att nu är jag god Nu är jag snäll Jo men han vill ju bara låna tusen kronor Till, till mat eh, Och så vidare och så vidare och Sen så efter några år så inser man att Fan vad jag blev grundlurad. ja mm. Och jag menar, som du säger, idag det är många människor eh, som har gått igenom det och som går igenom det och som vet vad det handlar om, men det är få som vill prata om det. För ja. att man skäms och så vidare. Jag skäms inte ett dugg, men för, alltså, sånt där ställer till saker medans skall är helt enkelt. Mm. Och så är det verkligen. vad i, Hur ska man i ett nationalistiskt samhälle motverka eh, att människor tar droger? alltså Dels så Kommer människor med största sannolikhet må bättre det och ha mindre behov av droger? Men hur, alltså om vi kan se det rent politiskt, hur vi ska arbeta för att minska droganvändandet bland, bland svenska. Vad, vad tror ni där? Oj. Um... Ja, oj. <laughs> ja, men det är en viktig fråga. Alltså, alltså, jag... Främst, jag tycker att man först och främst ska ha en ärlig eh, information om man nu utgår från någon form av... Det är svårt att resa utifrån vårt idealsamhälle. Men en, en bit på vägen det är att ha ärlig information om vad droger är. Mm. För att den information som går ut idag är inte ärlig i, i arbetsamhället. I alla fall inte... Alltså låt oss säga så, när jag gick i skolan... Um, och tog del av den här antidroginformationen. Så var det inte ärligt efter det jag har lärt mig när det blev väl. Nej, men så är det. Så är det. För att, alltså, nu är jag lite äldre, än Magnus, men jag antar att det var samma skit ungefär som han fick titta på då. Men, men, men under hela senare 70-talet, början av 80-talet, eller hela 80-talet säkert, så, så, så sa man från, från, från myndigheterna, från skolan att om man hade dokumentärfilmer och inte dokumentärfilmer med sådana här. Ja, filmer man visar för, för, för skolbarn och ungdomar som gick ut på att om man så mycket som någonsin testar på att röka hasch eller marihuana då slutar man som heroinmissbrukare på plattan. Mm. Och Men så är det inte. Men det, men det var det budskapet faktiskt man, man förmedlade. Mm. Och hur det kommer sig det kan man liksom ja diskutera men, men eller fundera kring men, men, mm. men, men, men det tror jag faktiskt till stor del bär skulden till, till att många tog allt för lätt på, på, på droger sen när de väste på det mm. för det är inte så att du blir uh, pundare inom en månad nej mm. Nej, det är i alla, det... alla fall inte garanterat bara för att du provar, provar droger. Men, men, men vänta, vi ska bara säga att vi rekommenderar ju inte någon att testa för det. det inte, nej, nej. Så det inte blir något missförstånd. Nej, det men det man hålla sig borta från det. Ja, precis. Mm. Men kan ni också se en problematik? Jag ser en problematik i um, det som kallas kanske i USA då för war on drugs och så vidare. Um, där man uh, lagför unga personer som, som provar droger eller brukar droger eh, vilket ju gör att de har mycket svårare att komma tillbaka in i samhället alltså om, du är, om du är 18 år eh, röker cannabis och eh, blir tagen av polisen lagförd och sen ska du söka jobb då står det i och du kanske har slutat med det helt och, och så vidare. Men då, då är du fortfarande dömd för någonting och du, du har ett eh, brottsregister. Ja, men det här är så mycket spel för gallerierna, jag kan på sätt tycka att det var, var lite befriande när, när en som Bill Clinton uh, som annars får ett as uh, på alla sätt och vis. Men, men när när, det, uh, när han åtminstone medgav att han hade provat marijuana, uh, även om han då inte... Uh, he didn't inhale, han tog inte alls... Han Just inhalerade inte. Så det var inte lika farligt. Han tog ett munblås på marijuana. Ja, men allt där, att det, liksom... Det, det, det, det, är så, det är så dumt och det, det, de ska inte hålla på så, de ska inte vara så förljugna. För det är klart som fan att de allra flesta amerikanska politiker på toppnivå har både provat marijuana, bedragit sina fruar och jag menar, gjort allt möjligt annat som, som de inte bör göra, men, men som de står och ja, förnekar då. Och det, alltså, det, det här hyckleriet blir, eh, eh, blir för mycket, det, det, så, så att det, det låter ju fullständigt absurt att man ska jag, jag känner inte, inte ens till det ska jag säga att, att man alltså, lagför eh, tonåringar för att de har rökt marijuana. Vad jag tar upp det här i liksom, en amerikansk kontext är att eh, eh, åtminstone för inte så länge sen så, så var Sverige ett undantag där eh, i eh, nästan hela västvärlden för att just det här bruket av hash och marijuana var så var så väldigt utbrett eh, var lika Självklart i de flesta sammanhang som, som, som alkohol i alla fall i, i ja, från de som var uh, vad ska jag säga 40 och under eller uh, från den generationen som växte upp på, på, på 60-talet och, och framåt kan vi säga då. Så, så uh, var det liksom en sådan allmän erfarenhet att den, de här lagarna gentemot har liksom skorrats och mot. Uh, mot vad folk har upplevt själva och sådär, det har inte varit helt uh, det, det har blivit en, en, en sån klyfta mellan någon sorts, vad ska vi säga förväntat beteende, en politisk korrekthet om ni så vill, och hur folk egentligen har betett sig och vad de har för erfarenheter av det är så ni med? Det är just, absolut, Men jag tycker att det blir skevt och svårt att, alltså war on drugs, <coughs> om, om nu och vi tar den amerikanska staten ska då bekämpa eh, drogerna i eh, framförallt Sydamerika. Medan eh, CIA understödjer eh, vissa paramilitära grupperingar i Sydamerika, i fall, har gjort och finansierar sin egen alltså black ops med drogpengar. Men, men, men grejen är att nu, nu vet jag att vi kommer att anklagas eh, både här och där för att oj, det har blivit så konspirationsteoretiska och så igen. Men, men det här det är ett faktum och eh, kopplingarna mellan eh, kanske framförallt CIA och eh, drogvärlden de, de är så väl belagda idag så att... Eh, inte för att jag rekommenderar dem i övrigt men några som har gjort, därför att det är en politisk sektor rätt obehaglig, men några som har gjort en, en ganska uh, god insats där eller mycket god ska jag säga det, det är La Roche rörelsens uh, um, publikation EIR Executive Intelligence Review står det för va, tror jag um, som under flera års tid har um, har lyst detta. Så, så att, jag menar det, det här finns dokumenterat för den som vågar gå utanför all förvägarna. Mm. Okej. Okay. Ja. Det så att, att ge sig um, på liksom det, det fungerar inte utan det, det krävs nej, andra det, må, det måste vara spel det är ju spel för gallerierna så att det blir nästan Ja. Mm. Alltså det, det som behövs i så, i så fall det är ju snarare att gå åt de som säljer droger och alltså, <laughs> komma så nära källan som möjligt. Alltså jag är för hårdare straff för, för knarklangare. Men däremot att lagföra folk för att de, för att de har brukat droger. Är, jag tror att det är kontraproduktivt. Mm. Um, hur som helst. Vi kör lite musik nu. Uh, och så kommer vi redan nu öppna telefonslössan här. Så det går att ringa in om det är någonting ni vill snacka om. Och då ringer ni på 08 501 64777. Vi är tillbaka om en liten stund. Um the heart of all the She grew up on the side of the road where the church bells ring and strong love grows. She grew up good, she grew up slow like American Steady as a creature, free as a wind Couldn't wait to get going, but wasn't quite ready to leave Crazy life Trying to be everything Can make you lose your mind Och många fann Men visst har jag väl skrattat Och gråtit en liten skväll Över det som aldrig fattar Eller ens att minsta det Att buga inför saker Som är viktiga på vår jord Och fysa åt violater Som går i vårt kära mor. Min väska Och lyfter då på min hatt Men icke för att fjäska Eller för en säng i natt Ty det är min svenska linne Och min fosnelänska brett Att utan narro åker Hjälpa en bar i fält Och räcka ut mina händer Till mina armar landsmänn Och åka eller sträck Väldigt gulligt stilar om hjärnan. Jag visst har jag ändå vetat allvarligt i min strid Även om jag stannat min en tår Jag har just fan i hans nudna bak Liten människa som jag är Men den allra viktigaste sak är budskapet som jag bär För jag har just fan i hans nudna bak Liten människa som jag är en av de viktigaste sakerna är budskapet som jag bär. Välkomna tillbaka till Radio Framåt. Nu har vi fått lyssna på lite musik. Och medans vi lyssnade på musiken så fick vi också kvällens första samtal. Vem är det vi har med oss på tråden? Sebastian här, Carlson, Emma Boda. Välkommen Sebastian. Vad hade du på hjärtat? Och det gäller en debatt som vi har på gång här med Vänsterpartiet om svenskheten. Det ju svenska vi har en lite skild uppfattning från Vänsterpartiet om vad svenskheten har för betydelse i det samhälle som vi alla lever i. Så nu har vi ju in en inbjudan till debatt med Vänsterpartiet om det här. Och det har de tänkt att jag har till. Vilket Men, är ganska ja. äh, exceptionellt, eller hur? Det är det faktiskt. Happen av, för det är... För den saken skull. Och mm. av värda att lyfta fram kan det vara Daniel Miletic- som är ordförande för Vänsterpartiet. Det är ju 15-talet mm. och hans ansänga som blir aktuellt överhuvudtaget. Mm. Mm. Så nu är ju bara en lilla kus för att uh, vi ska hitta en lokal. Att vi uh, har debatten nu. Så jag tänkte okay. om, um, om någon lyssnare bor i Kalmar län typ. Traktar han kring Ämna borde Kalmar Niborst till exempel- och vet en lokal där- där det, är, där det är acceptabelt att ha en politisk diskussion. Så, men men, men berätta snart, lite alltså, där. Ursäkta, ja. nu är inget inget mer riktigt för att ni ska vänsterpartiet och de har sagt ja eh, mm. i hemavorda. Men vad är problemet då? Ja, men har ju får hus, ni inte hyra ju... lokal? Eller vad? Men berätta, alltså, berätta om detta för att det, det är det är ju ja alltså. men, men, eh, ja alltså. Vi har ju bland annat eh, jag hörde med kommunchefen här en Claes Levander, om vi kunde göra på en lokal kommunhuset. Och det ja. han själv inte skulle vara några problem. Det, det skulle nog gå bra och så. Sen när du följde mig med, med honom, ja, då var det raka motsatsen. Då var problemet att journalister skulle vara på plats. Därmed blev debatten öppen och offentlig. Och då gick det helt plötsligt inte längre, för det skulle ändå vara slutet där. Då var det gått svar. Men mm. vi talar här alltså om samma lokaler där så. nämnderna i jämnabodat har sina sammanträden mm. som är öppna för allmänheten och där är det okay. garanterat i journalister varje månad ja, inte annat. Men, men hur, hur förklarade han det då? För att det, den invändningen måste ni ha kommit med sagt att men, men det här är ju lokaler där vitjournalister har tillträde. Det så, hade så. jag tänkt ta upp med honom nu den 17. Då, okay. du, då är det ju sammanträde i jämnabodatet. Och då tänkte mm. jag även höra mig för mig med Andersson som sitter som ledamot i fullmäktige. Och dessutom eh, ordförande för Folkets Han har gått mm. ut i direktiv om att debatten absolut inte får bli av där. Okay. Då, talar vi, då talar vi här. Om, då talar vi också här om under det taket där fullmäktige har sina sammanträden ja, ja. varje månad. Ja, visst. Visst. Där får det här får inte vara en politisk debatt. Har han motiverat det eller är det bara så, så självklart att, att de som är betecknade eller stämplade som, som odemokratiska eller inte delar en demokratisk värdegrund eller vilket snömos som nu kör med, är det bara underförstått där att de inte ska få, få tala i, i kommunens lokaler eller vad är Ja, det verkar vara så som jag förstått Jag var nere sedan mm. och, och stötte på nästan Och bara gav mig om att få höra på lite om var, var han visste möjligheterna. Mm. han sa bara det rakt att här har ni ingenting att hämta. Det är ordföranden har satsat på det. Det, det går inte. Tyvärr har ni inte att tänka här. Men vad säger, vad, säger, vad säger Vänsterpartiet då? Kan inte de hjälpa till att och, och ordna en lokal? Jo, det borde de ju kunna egentligen. För en av de här han är också ledamot i fullmäktige. Han sitter även som ordförande för Folkets husförening här strax utan sig boda. Men han vill inte släppa in nazister. Jag såg det i en debatt som man hade med, med, dem, med en av mina partikamrater i en anledning av en blogginlägg. Där skrev han rakt ut att om vi hade vilat på en demokratisk grund och inte varit, inte hyllat nazismen, då hade vi varit välkomna. Vilken jävla dumheter. Ja. Men, men det är väl ingen... Alltså för det första så har väl partiet inte hyllat nazismen. Sen så eh, visst eh, bottnar Svenskarnas parti eh, organisatoriskt i stora delar i, i NSF. Det är inte tal om det. Men faktum är att till skillnad från det nuvarande vänsterpartiet till exempel som är en direkt fortsättning av ett parti som var Moskvatroget under Stalin och var mer eller mindre troget ända, ja, ända in i modern tid de har bara bytt namn så mm. la LSF ner uh, mm. och grundade ett helt nytt parti men det, det hjälper alltså då uppenbarligen inte för, för att liksom signalera att man har lite grann bytt inriktning eller man, man uh, ja, nej det är patetiskt men varför får jag känslan av att <hör> så, så, så vill man ha en debatt men förutsätter att ingen ska få lyssna på den Uh, där börjar man liksom Ja ah, vi vill jättegärna debattera med de här uh, inom och cisterna, Men ingen ska få lyssna Och sen så bara ah, ja okej okay, vi, vi kör på det då ja ah, Men eh, ni ska inte förhylla lokal för det heller men, men debatt vill vi jättegärna ha Men vi tänker inte på något Att se till att det kan bli av Och då kan vänsterpolisen mm. säga att vi har försökt Vi, också, vi sa jag, men ja men ja. det gick ju inte uh, Det känns som att Om man nu får konspira konspirationsteoretiska, Det känns nästan som att det här är någonting som De jättegärna vill Mm. Fast är det inte så att i det här fallet så är det just när här, nu glömmer jag namnet men det är ett grekiskt namn, den här vänsterpartisten som, som har antagit utmaningen så att säga om, om en, en öppen debatt, att, att det är mer i hans grej Ja men vänsterpartiet han... hade ju, de hade ju ett möte om det och kom fram till gemensamt att de skulle gå med på det Okej, okay. men, men det är samtidigt just i Ammanbode eller hur? Det är delningen där eller det stämmer. Ja. Men, äh, som och då, så, då, då det har de förmodligen... Uppe mm, ja, okej. Okay. Men, men kan det inte vara så att, att äh, det här var liksom ett initiativ som de äh, i sin naivitet tyckte var, var, var bra och viktigt helt riktigt för man ska kunna debattera med vem som helst under liksom, ordnade former men, men att de sen fick, äh, fick smält på fingrarna från, från äh, högre ort... I vad, jag tror, vad jag tror att mycket kan bort med det är att den här ordföranden, han gick ju spontant ut och tackade ja till debatten innan mm. han hade förankrat det i styrelsen. Ja. Så styrelsen den är inte så glad på hans spontana jag utan de vill sätta sig och gå igenom det först. Och då Nej. var det nog lite, någon som nog själv hur det skulle se ut. Och dess ordförande först gick ut och tackade ja och styrelsen, sen tackade mig och ser till det hela. Mm. Så det är nog mångt och mycket demokratisk spontanitet som vi har allt det här att tacka för. Mm. Men, men alltså... Äh, i, men i värsta fall får man väl bara bjuda hem dem till en och ha, dem, alltså, ha debatten vid köksbordet eller någonting sånt där. Egentligen. Det ska ändå inte vara. Inga får ju vara där och lyssna. Så att, Ja, det är öppna för förslag. Det känns som att precis var som helst med tak och vägar skulle gå annat mm. Det är jättebra. Vi hoppas att vi får, får, får svar från uh, ungefär... Jag har bott i Läs ett år så jag är lite kläm på, på uh, området där nere även om det är då närmsta kommunen in i, uh, i Kronobergs uh, län. Men uh, ungefär hur stor... Uh, omkrets, tror du vore rimligt, om, om, om det nu finns någon, någon hugad person med en lämplig lokal uh, i närheten av Emmaboda ungefär, hur stor omkrets uh, riktar du till? Ja, det är, i alla fall inom äh, Emmaboda ligger ju så äh, fenomenalt centralt mellan Kalmar, Karlskrona och äh, Växjö så ja. det är inom äh, den geografiska att ungefär så alla från Växjö till Kalmar till Kaskrona. Uh, ja, och, och alla mindre otter där. Ja, jag, det är, är det, det jag menar. liksom Alla, alla däremellan. Um, ja. så, mm. Får vi se om, om, om du får något um, om vi får något gensvar där. Ja, om det är någon som, som lyssnar och har en, en lokal så maila till oss på Radio eller Sebastian har man finns det någon mailadress till dig också så kan man gå direkt. Eh, ja så är det väl Emma Börres och sen ska man ta Perfekt så kan man maila dit. Mm. Eh, är det något datum bestämt för den här debatten? Ja vi har kikat på eh, slutet eh, mellan onsdag till fredag 26 till 28 september. Okay. Nej, men då får vi se om det finns någon uh, med tillgång till lokal, ägare eller annan som uh, inom den här, det här ganska stora området som vi har li liksom, uh, skisserat nu so som tycker att yttrandefrihet och fri debatt är så pass viktig fortfarande i dagens läge mm. att, uh, de, uh, att någon trädde fram. Sen när jag säger trädde fram så ska jag säga Så att om någon mejlar åtminstone till Till, till, till rådde framåt Jag antar att det är samma gäller för Sebastian Så är, kommer vi ju inte offentliggöra detta Eller göra en stor sak av uh, um, Eller inte offentliggöra Vem, vem det är eller så, Utan det är full ja, det är Anonymitet klinkad. fram, fram till dess liksom, ja. Så mm. Allt ja, bra får um, men förhoppas det löser sig och um, sen är jag ganska säker på att den, den där debatten kommer då Svenskarnas parti ta med storm men det, det kommer att bli kul så får ni lycka till med det Sebastian. Tack så mycket. Fortsätt det hårda arbetet som ni kör i Emma Boda det är riktigt kul att läsa om. Ja, tack så mycket. Det är mm. lika roligt att följa er i minst. Ja. <laughs> äh, <laughs> lycka till nu. Tack så mycket. Ha det bra. Sanna. Hej. Hej. Det där var alltså Sebastian Karlsson från Emmaboda. Um, och uh, till er som, som ringer in så finns det nu en, ännu en liten morot förutom att få prata med oss tre underbara gubbar. Um, I slutet av september så kommer vi lotta ut lite, uh, lite fina priser. Nu <laughs> är det radio framåt, uh, tröjan och lite skivor och kanske någon bok till er som har ringt in Vi kommer helt enkelt Lotta och sen så lägger vi upp det på hemsidan eller tar det i programmet um, så um, där är alla som ringer in i den här utlottningen angående Radio Framåt tröjan så vet jag inte om alla har sett den än, men det går bra kolla på RadioFramåt.se den kom nyligen kostar 159 kronor och 50 kronor för varje tröja går direkt till, till radioarbetet um, jäkligt snygg tröja måste jag säga Oh ja, oh ja. Mm. absolut. <laughs> Så den kan man stolt bära och det är nog en bra konversationsstartare också. Jag vet inte Jonas och Magnus om ni har hört om det senaste antisemitiska överfallet i Berlin. Nej? Nej. Okej. Okay. Um, det var några dagar sedan som en uh, rabbi och uh, hans dotter var ute och gick och blev påhoppade av ett uh, tror jag fyra yngre män som um, misshandlade Rabin och um, mordhotade dottern. Hon var bara fyra, fem år. Um, det här var då uh, uh, de har beskrivit som att de har mellan östern ursprung de här uh, rabbinen. Uh, ja, det han också. De förövarna. Um, detta har ju såklart uh, tagits upp av bland annat Expo och lite annan svensk media som en, som en stor händelse. Um, man har konsekvent fram till idag vägrar att nämna det som står i den tyska tidningen nämligen att det var då ja, förmodligen muslimer då, mm, från, mm. som då. Istället har man hela tiden insinuerat att det skulle varit eh, så kallade nazister eh, genom att skriva om ja, tidigare har det klottrats hakors på synagogen som att det skulle ha någon relevans då. Mm. Ehm, och jag tror, mm. att, jag tror att det är sådana här islamofascister. Det är en, det är en hy hybrid mellan, mellan bägge två som måste bli väldigt elakartad är just Berlin kan jag tänka mig. Ja, det det, här, det, det finns ju att, nazism i luften här i Berlin. Ja. På den. Alltså, vi, vi vet ju att många nazister eller en del åkte ner till Mellanöstern efter kriget. Så de lär ju ha varit igenom då. Innyttat en, en grymare form i är... dem. Absolut, nazismen i luften och sen alla de där jävla turkarna i Kreuzberg det måste ju bli fullständigt alltså vilka ah. Oj. Det här har ju som kanske inte förvånar så mycket blivit en följetong i tysk media och på nyheterna varje dag handlar det någonting om det här överfallet då och, men, Vad ska man förbjuda nu? Jag vet inte, men i lördag i alla fall så samlades över tusen eh, judar och politiker för en demonstration Um, mot där. Det, alltså det här här kommer min reflektion kring det hela. Det är dels hur judarna slutar upp bakom en av dem Nu är det rabbi så han är stående i deras rabindom. Uh, rabin. Med, Dan, rabin. Men, rab, ja ja. Helt precis <laughs> dumt. Um, och um, hur politikerna är där såklart klart och um, är alldeles bruna runt munnen. Och um, inte bruna som i den vackra färgen utan något helt annat. Um, och det är ju ingen som talar om äh, Det är ju ingen här som talar om att Gud, nu utnyttjar de det här dådet Jämför med mordet på Daniel Redström Hur svenskar ville åka till Salem äh, För att protestera mot det svenska våldet Och hur hemskt det var att man utnyttjade det här eller många andra tillfällen där, där vita europeer har slutat upp för att minnas eller protestera eller liknande när någon ur vårt folk blivit, mm. har blivit utsatt och politiker fullständigt skiter i det man kommer inte dit istället gör man som till exempel att Mona Salino och står emot demonstrationen i Salem när vi andra är där för att hedra jo, nej, men, men så är det ju och det, uh, jag vet det här har jag har skrivit om förut uh, att gör uh, tankeexperimentet att Daniel Bredström Och för de som nu är lite yngre Så kan vi kanske då upplysningsvis Bara säga att det, det var en En ung kille 17 år, jag tror han vägde ja, Runt 60 kilo och sånt där, det var ingen stor Stor gran. Han kallades för Lilleman ja, Med, med stort hjärta Av allt att döma Han blev ihjälslagen Lynchad av Han var skinhead också Ska vi säga han blev lynchad av ett invandrargäng vid en busskur i Salem söder om Stockholm. För, vad är det nu? Är det 11-12? Snart 12 år sedan. Ja. Snart 12 år sedan. Mm. Och, och ganska strax efter det här så, så organiserade Nationella ungdomar i Stockholm en, en minneshögtid som drog till sig. Alltså närmare tusen personer, vilket var uh, något uh, enastående får man säga. Um, det var ett uttryck för att, att uh, folk i gemen hade fått nog. för att. Det, jag antar att de som först arrangerade tänkte att det här skulle dra till sig kanske ett hundratal, ett par hundra men, men... Ja, vi, ska inte, vi ska inte glömma det just det, att det tog alltså det, var en, det, det var en vecka mobilisering Ja, precis ja. precis så, så att det var, eh, enda skäl till att det inte så att folk samlades där spontant var för att jag vill inte på något sätt nedvärdera det, det arbete som de som ändå organiserade det, eh, gjorde, för det, det, det gjorde de verkligen ska ha all heder av Men eh, Ja, um, men för att återgå till det uh, Daniel Bredström uh, blev lynchad då för att han var nationell svensk uh, och för att han var skinnad. Uh, gör tankeexperimentet och han, dessutom ska vi säga så, så blev han slutligen efter en lång och utdragen misshandel så fick han halsen avskuren av en palestinsk pojke till och med eller halv palestinsk. Gör tankeexperimentet att Donny Bredström som man i media under flera år efter, efter hans mord vägrade nämna vid namn. Därför att man ville inte hjälpa till att skapa en natur eller vad man nu tänkte. Men gör tankeexperimentet att Donny Bredström istället hade hetat att Daniel Rosental vart jude, haft en judestjärna runt halsen en, en davistjärna ska jag säga um, stött på det här gänget invandrare och sen fått sitt banehugg av en palestinsk pojke som heter Kalle Dode som han hette tänk er ha, ha, hade media varit tysta om honom aldrig det hade förmodligen blivit en Hollywoodfilm vid det här laget. Alla i hela västvärlden hade vetat vad den pojken hette. Han hade blivit minst lika uppguren som jag vet inte vem. Mer upphur än Ralf Wallenberg. Eller, um. Ja. Men det är ju så att alla djur är jämlika. Ja. Förutom att vissa djur är mer jämlika än andra. Jo, precis. Det är verkligen det, det det, det det. Som sagt, det är Sorgsamt. Men äggt att det, och vi nu ändå pratar om, om, om då vilken fullständigt sinnessjukt, oproportionerlig uppmärksamhet som, som eh, ges i media om, eh, om någon misshandlar en, en, en jude någonstans i världen. I, I Sverige har vi ju sett hur... hur alltså, det har blivit jätteuppmärksamhet kring, kring med stora politiska återverkningar runt judarna i Malmö därför att mm. en del invandrungdomar har, har uh, uh, typ spottat efter en rabin eller, eller varit elaka mot en, en judisk pojk på skolgården uh, och den typen av grejer. Men alla svenska som har våldtagits, blivit ihjälslagna rånade uh, i Malmö, fast i den kanske, rånad är väl det lindrigaste, men blivit gädslagna, våldtagna eh, fått sina liv försörda på olika sätt, känt sig så osäkra för att det här har man ju pratat om hela tiden att ja, judarna känner sig inte säkra i Malmö längre, nej, men alla svenskar som har flyttat ut till, till eh, kommuner runt eh, i kring stan, därför att den har blivit så förslummad Uh, osäker, boddsam När bryr man sig om dem? När, när, när talar man om dem? Aldrig alltså, det är De är det rasister för att... om dem uh, man, man får ju läsa <clears throat> Om man följer så Som du säger att Om, om, om judar i New York har fått en Käftsmäll uh, och blivit spottad på Så blir det alltså en världsnyhet ja, men det blir det. Kanske om, om... inte ett, ett uppslag men det blir en notis ja, ja absolut eller om, eller om någon har skrivit uh, Eller typ Ja, om någon har sprayat något fult på en synagoga i Paraguay så, så kan man ge sig fan på att Expo tar upp det eller äm, så eller det blir och det roliga med det är att hittills har jag då inte kunnat se att man har lyckats binda hakkorssprayningar på gravstenar och dylikt till eh, till sådana personer alltså till så kallade nazister men, Nej, men det är nog en flera och så skulle jag fall... tillfällen bundits till judar precis, precis mm. Så är det. Men, men all, alldeles oavsett detta så, så alltså disproportionaliteten här är så himmelskriande. Så att eh, alla ni som, som, som, som tror att ni är duktiga och sitter där hemma och, och säger att jag är, men så fort ni kommer in på sånt där med judiska konspirationsteorier och sånt, då vill inte jag veta att, att höra. Eh, för det är så tokigt. Eh, ärligt talat, jämför jämför uppmärksamheten som ges kring en sån här relativt sett väldigt harmlös händelse som Dan berättar om här med alla de mord, misshandlar, våldtäkter och allt i kombination som sker bara i Sverige och för den delen även i Tyskland, Norge. England, Skottland, Frankrike, Belgien, överallt i hela Europa hela tiden utan att någon i etablerade, judiskt dominerade media överhuvudtaget uppmärksammar Jämför och kom sen tillbaks och säg att nej, det är bara tossigt att tro att, uh, uh, att media är judiskt dominerat eller att... Uh, ja där har en, en ett dominerande inflytande över eh, diskursen eller nyhetsrapporteringen. Jag tycker man kan jämföra här också lite grann med det vi talade om förra veckan, nämligen Somalierna i forskrum. Mm. Alltså, där är också väldigt, väldigt små händelser eh, som, som man inte ens riktigt vet om det har skett, för det visar sig ju nu med... När de ställ, jag vet inte om ni läser om det, men de ställde upp en mobil polisstation på torget där med en somalisk tolk och så vidare för att man skulle kunna eh, polisanmäla de här hoten och trakasserierna och våldet och så vidare som det har talats så mycket om. Mm. Eh, det gjordes tre anmälningar, varav två gjordes av etniska svenskar och en gjordes av en somalier. <laughs> um, så det verkar inte ha hänt någonting, men man har fortsatt berättat skräckhistorier. Och politiker reser dit från, eh, från hela landet och det tas upp på riksdagsnivå. Och man har demonstrationer och det ska vara Facebook-grupper och nyhetsinslag. Och jag vet ja, för det spelar ju ingen roll här om det, om, om det har eh, något verkligt underlag eller inte. Utan hela, den här, eh, hela det här ståhejet lever ju sitt eget liv, alldeles oavsett... Mm. Men, men när, när svenskar drabbas, vilket uh, sker dagligen um, av sådana här händelser så, um, så ska man inte reagera och nåda dig om du reagerar för då är du rasist och du utnyttjar en händelse och så vidare. Och det är ju bara, um, det är bara individer som gör detta och det är bara enstaka händelser och det är isolerade händelser och det går inte att se något mönster och så allt, allt vidare. säger. Nej, det är som... I Forsrum, då var det viktigt att påpeka att det var somalier som utsattes för brott från svenskar. Mm. När eh, Rudolf vars efternamn nu inte minns som blev eh, rånad och eh, slagen och eh, satt eld på Jordbro i Stockholm där hans eh, rånare, en, en av dem alltså en somalier, blev gripen för hela så var det helt ointressant att berätta om Det är Alltså det, det, Nej, så är, det. Ja. Så är Nej men så är det Och, men... och där, där vill jag också Nu vill jag vilja komma in på en sak Det är något som har suttit i hjärnan på mig Som inte ville komma ut Nu kommer jag på vad det var det och, och det är inte perfekt svär, att få in här Jag kommer icke att svära Jag ska försöka att inte svära en enda gång Under det här avsnittet Oj, ja <laughs> Jag ska försöka Kör. Mm. Uh, och för varje svårdom jag säger, ska jag lägga fem kronor i radio framåt uh, asken. Du kanske får en t-shirt om ungefär en månad. <laughs> <laughs> det jag tänkte på så här: Om och om igen så dyker det upp kommentarer uh, på olika sidor, och jag har även fått mejl om det tidigare och så vidare, där de säger så här: Ja, men ni skriver bara om. När det är en invandrare som har våldtagit, eller ni skriver bara om. Varför skriver ni inte om när en, när en svensk har gjort någonting? Varför skriver ni inte om eh, när, svenska vartexperter? Varför skriver ni inte om svenska som begår hemskheter? Eh, jag kan på något sätt förstå frågeställningen. Och det, Den, den måtten är att jag inte har tänkt ett steg ett, ett, ett, ett, ett längre. Och Jag kan svara på den frågan. och Jag ska göra det här nu på en gång. Orsaken till att, exempelvis, var du framåt. Eh, inte direkt har upp brott som riktas eh, från etniska svenskar mot andra etniska svenskar eller mot invandrare av olika det slag beror på det faktum att annan media är, jäkligt, är väldigt duktig på att göra det själv. Det vill säga att varför ska vi rapportera om sånt som alla tidningar, de stora mediedrakerna rapporterar om i absurdum? Det vill säga att de hänger ut i, så fort det är en vit människa som har gjort något så hänger man ut namn och bild och närbilder och stora jo, stora braskande rubriker. Alltså vi, den nationalistiska vi, medien har som uppgift att ta fram det som den andra medien inte tar upp. Precis. Ganska enkelt. Och på samma sätt så rapporterar vi inte om vad som händer på Essingeledden eller liksom infartna till Malmö. Vi rapporterar inte om vädret, vi rapporterar inte om tv-program och så har tablor och sånt där. För att det finns redan någon som gör det. Mm. men grejen är också vi försöker hålla oss till sanningen och sanningen kräver i det här fallet att, att vi eh, fungerar som korrektiv och eh, motvikt mot en totalt fördjugen etablerad media men vi har inte deras resurser och precis som du säger vi, vi kan inte men det, att fråga varför vi inte tar upp de sakerna det är ungefär likadant som att äh, äh, begära att vi skulle ha äh, sportbevakning eller äh, motorreportage eller äh, lägenhetsbörs eller, eller vad som helst. Vi är, vi är tre grabbar som gör ett program. Tre män ska jag säga för... Äh, <gubbar. <gubbar>, tre gubbar. Tre gubbar. Det är bra. Som, som, som gör ett, ett radioprogram med benägen hjälp från, från uh, lyssnare uh, som, som uh, visar uppskattning och de som uh, hjälper till ekonomiskt och så. Men i princip så, så. Vi har inga resurser utöver liksom bara några små apparater och den liksom, erfarenhet vi sitter på och, uh, och sådär, vårt engagemang. Medan. Den etablerade media som, som producerar saker som folk inhämtar dagligen och stundligen hela tiden. De sitter på enorma resurser för att eh, presentera en så kallad verklighet för folk eller reflektera en så kallad verklighet. Och det gör de, inte. de De förvränger det hela, hela tiden. Alltså det är det man, man blir lite funderad över. Jag har försökt tänka mig in i det. Hur fungerar han eller hon som sitter på Aftonbladets redaktion och, och vitpixlar en bild? Alltså mm. hur, hur tänker man där? Det är, det är det för mig bra... oförståeligt. Jo, nej, jag kan inte heller riktigt fatta den psykologin. Som. Det är okay. intressant också att se, om man tar exemplet i Berlin, um, hur andra folk, i det här fallet judar, så starkt sluter upp för uh, en av de sina som ska bli utsatt för någonting. Uh, Medan den, um, den instinkten verkar inte finnas hos, hos, hos europeiska folk på samma sätt. Den, är, den har verkligen uh, tryckts ned. Mm. mm -hmm. Dels tror jag att instinkten i sig är aningen svagare hos europeiska folk, vilket egentligen är något ganska bra. Därför att det paradoxala är här att förmågan att kunna hysa universella värderingar är någonting väldigt västerländskt, väldigt europeiskt. De flesta andra folk i världen begriper inte överhuvudtaget vad man håller på med då för att det är så det är så självklart. Hur menar du universella värderingar? Ja, att man till exempel då kan, kan äh, säga att alla människor har ett, äh, ett lika värde. Äh, vilket faktiskt inte är något fel. Jag har sett ibland en, ganska, en del ganska äh, ofärdiga och, och intellektuellt outvecklade äh, försök till kritik av, av, äh, av det begreppet. Det betyder helt, helt enkelt att alla har ett äh, äh, värde som, som, som är äh, som är, vad ska vi säga, odelbart och som inte är relativt till äh, deras äh, färdigheter och kunskaper eller ursprung. Eller så. Det vill säga att man kan se att, att det kan att det är lika lika illa att döda ett bangladesisk barn som att döda en svensk datatekniker till exempel. Därför att helt oaktat vad vd kommer att bidra med till, till, till samhället eller sådär, så där så är det fel att, att döda en annan människa. Den typen av vad ska jag säga förmåga till att till, till, um, jag ska inte säga abstrakt tänkande för det blir fel, men, men att, att kunna omfatta den typen av universella principer är som jag sa, paradoxalt nog någonting som framförallt västerlänningar gör. För, för de flesta orientaler, asiater, afrikaner, så är det självklart att man, att man, man är etnocentrisk man ser till de sina först. Mm. Och man bedömer handlingar från de som är från den ena stammen på ett annat sätt än en, en, man bedömer annat. Och vice versa. Men det, det tänkte jag på den här otroligt fruktansvärt hemska Youtube eller den här filmen. Det var nyhet för jag vet inte, ett par månader sedan. just som om det var från Kina. Här, där, man, där de visar att ett, alltså ett barn blir överkört utav inte bara ett, utan Två fordon på en väg Och människor som är i närheten Verkar inte bekymra sig Nej Alltså Jag, jag, alltså jag vet inte riktigt Sen har jag sett andra filmer från Kina Där man, där man bryr sig också Så det, det är inte det Men alltså, det, det finns ju någonting Det är ju någonting konstigt med Andra folk generellt sett ja, men, vi, vi, vi är olika helt enkelt Vi fungerar inte på samma sätt Det är Uh, om vi tar bort frågan till exempel så, så har det varit självklart för de flesta genuina uh, nationella partier i uh, Europa att det där är någonting som, som bara är not on det, det är, är fel och bedrövligt och, och en skam på alla sätt och vis och det är någonting som man självklart är motståndare till alltså um, abortinstitutionen ska vi säga och mm. um, det är inte riktigt på samma sätt i... Och när jag säger det så det har varit samma sak i, i faktiskt i, i Storbritannien, i Italien, i Frankrike. Tyskland är inte riktigt klar över hur man har förhållit sig där, Daniel. Det får du upplysa som. Ja, men det är, det är likadant. Ja. Alltså man är ju i alla fall från NPDs håll. Så ja. Det så. Mm. Men det är det jag tänker på framförallt, för det är den enda genuina eh, nationella oppositionen där som jag Se det. Men, men det, är inte, det är inte på samma sätt i Japan till exempel eller Kina, inte ens bland, bland liksom nationella högerrörelser, så där, men det, det är en icke-fråga. Man, man bryr sig inte, för man har inte samma begrepp riktigt om, om, om människovärdet och det är, det är, knappt, blir... det är knappt man har det i Ryssland alltså, ska jag säga. För det, nu, nu kan folk bli jätteupprörda Säkert så, som är russofiler Men, men det um, Ju längre öster kommer desto, desto mer um, Försvinner Jag det där jag blir, alltså, När de när berättar om den här händelsen i Tyskland Jag blir illa tillmods <coughs> Utifrån det att jag, jag tycker det är helt galet Att ge sig på en människa Som har ett riktigt barn med sig Jag mm. man här, man, man gör inte så. Däremot vet jag till exempel en, en, en god vän till mig för några år sedan blev jag överfallen när han var ute eh, tillsammans med sitt eh, då barn som satt i, i barnvagnen och eh, flickvän Utav vänster eh, Så att han var tvungen att slänga sig över barnvagnen medan de bara slog. Och slog. Eh, mm. alltså, alltså, det, det, det är ju hat och det är galenskap. Men också det här att, att det ligger i, i, i hos vissa att de inte har det här rasistiska eller det här tänkandet. För att sen kan man också säga så att judarna och sin sida, speciellt Israel och speciellt bosättarna eh, och inom, inom polisen och militären de bryr sig inte ett dugg om sådana saker heller. Mm. Eh, och, men alltså personligen blir jag tycker det är väldigt det är osakligt. Man ger ju inte på folk som har barn. Nej, nej alltså, visst. Det är ju men Men uh, i sig Uh, vilket inte är samma sak som... Detta sker ju precis hela tiden och väldigt, väldigt mycket värre saker varje dag, varje timma i varje land i uh, massinvandringens Europa. Uh, så, så att vi måste ju vara övertydliga här för, för, för våra lyssnare. Det är inte så att vi, vi på något sätt tycker att detta är okej. Okay, men för den sakens skull så är det inte... Det borde inte ens vara en riksnyhet i Tyskland med tanke på hur, hur landet ligger där. Nej. Nej alltså det är en, en notis, knappt det, mm. i lokaltidningen. Visst. Alltså man, man attackerad av fyra gärningsmän. Mm. Ja, det, mm. det är det som händer. Mm. Men här har vi också i det faktum är också att, att, att media här gör som så att, att det här är inte en man, utan det här är en rabin. Det här är en djur. Ah. Det är väl viktigt att påpeka det. Ja, ja. I detta sammanhang. I ja, alla är andra sammanhang är det, är det snarare så här: om det, om det är en etnisk vit människa, då är det aldrig viktigt. Men är den jude, är det jätteviktigt och är det någon form av, av, av folk, alltså främling från andra delar, så är det också viktigt. Mm. Och så säger man att det inte spelar någon roll. Mm. Men framförallt, Jag om är det är en jude, så, så är det viktigt. Ja, då då det, är det superviktigt. på folk och folk, liksom. Det... Ja. Vi ska ta lite musik igen. Vi sänder alltså live här Radio Framåt och ni kan delta i diskussionen genom att ringa på 08 501 64 777. Jag ser också att vi just nu har lyssnare i Sverige såklart, Norge, Danmark och The United States of America. Sitter någon och lyssnar? Eller några till och med? Uh, ni får jättegärna gärna ringa in och berätta hur uh, ni hittat radio framåt. Jag antar att ni förstår svenska. <laughs> You're more than welcome <laughs> to phone radio framåt, Swedish alternative voice. Det som man kan se också med nedladdningen är att vi har oerhört många nedladdningar relativt sett om <laughs> från Storbritannien. Um, och det var jättekul att få höra från någon av er. Um, varför, eller vilka ni är så maila gärna på radioframat.gmail.com om ni sitter i något annat land än Sverige och lyssnar det är jättekul, vi har nedladdningar från ungefär 25 olika länder varje vecka så, men ring in om ni vill snacka om någonting på 08 501 64 777 det här är Radio Framåt och vi är tillbaka ja men liten kan Deutschland wächst ein Mädchen auf Sie liebt ihr Land ist stolz darauf Sie kämpft gern für Vaterlachen, Mit vollstem Herz und Verstand Sie liebt ihr Volk und die Kultur Fernand in ihre Heimat nur Die Muttersprache ist ihr heilig Für Deutschland ist ihr nicht zu peinlich. Die Sonne und den Regen Die Natur und das Leben Wisst ihr wer das Mädchen ist? Wir nennen sie Nationalist Für sein Vater lauert mit fossem Herz und Verstand. Er liebt sein Volk und die Kultur, verändert in seine Heimat nur. Die Muttersprache ist ihm heilig. Für Deutschland ist ihm nicht so peinlich. Er liebt die Sonne und den Regen, die Natur und das Leben. See, wer der Junge ist Wir nennen ihn Nationalist Och niemals besiegt Blut und Ehre geschworen In Deutschland verliebt Treue zum Volke Tochter und Sohn Und ein freies Deutschland Ist der größte Lohn Bist du auch nationalist? Kannst du fühlen, wie das ist? Bist du auch nationalist? min granne, kollega eller rent av någon i din familj. Vi finns överallt och vårt antal växer för var dag som går. Vi kräver inte mycket och det vi kräver borde vara en självklarhet för alla idag levande folk, även det svenska folket. Vi kräver att vårt folk ska ha rätt att fortsätta leva och existera. Svenskarna är ett folk precis som alla andra på vår jord. Och vi, svenskarna, måste ha samma rätt till existens som alla andra. Idag erkänns inte vår existens som folk och vi förväntas att både gräva vår egen grav och sedan hoppa ner i den med huvudet före. Ingen kommer att lägga några blommor i våran grav. Ingen kommer heller att sörja vårt folk den dagen vi går under. Tusentals år av historiska band. Arvet från våra förfäder kommer att spridas för vinden och spillrorna som finns kvar kommer att spädas ut och till slut helt tyna bort i evig glömska. Politikernas mångkulturella dröm är inget annat än en mardröm som fler och fler svenskar nu vaknar upp ur. Ska vi tysta sig på medan politikerna i riksdagshuset byter ut befolkningen i vårt land? Eller ska vi agera och visa att vi vägrar gå en tyst död till mötes? Vårt folk ska leva för evigt. Tiden är knapp. Tärningen är kastad. Än nu eller aldrig du na bort dig glöm eller vill du bli odödlig? Välkomna tillbaka till Radio Framåt som alltså sänder live detta trettonde avsnitt. Um, det sista ni hörde där efter låten uh, var ljudspåret från uh, en film som svenska Det Odödliga uh, släppte idag. Det Odödliga är ett, ja, vad som man kallar det, ett projekt, en kampanj eller, som uh, tidigare slagit genom Stora Tyskland. Men ni kan uh, se filmen bland annat på um, jag antar att den finns på ododliga.se Väldigt välgjord film tycker jag. Fin, liten Ehm Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, höll sitt eh, årsmöte, sin förbundskongress här eh, i helgen. och eh, Den hade föregåtts av eh, ganska hetsiga diskussioner när det kom fram att eh, Moderpartiets ledning hade försökt kuppa bort eh, nuvarande ordföranden eh, Gustav Kasselstrand för den mer eh, riksledningslojala Paula Biler. Och, men nu under mötet då så Förbundskongressen så valdes omvaldes Gustav Kasselsand som ordförande med ganska starka siffror det var 39 10 eller nånting sådär och behåller alltså sin sin position. Vad har du fått för intrycket av Gustav Kasselsand Jonas? Ganska gott intryck för att säga. Um... Sen så gör jag honom säkert en otjänst om jag säger så, men uh, det, det, uh, det bekommer inte mig. Men uh, han verkar definitivt ha mer substans än uh, de som, som styr dagens ST. Och det är inte så det är inte så konstigt, men vi ska, inte, vi ska inte gå in på hela den biten, liksom uh, kanske. Även om vi ska gå in lite på, på STs historia. Um, men nej, jag, jag tycker han äh, verkar äh, förhållandevis substantiell som sagt. Sen så är han då ordförande för ett äh, ungdomsförbund till ett riksdagsparti och det innebär vissa begränsningar. Men, men givet detta, äh, och givet att han är väldigt ung så stackar äh, han äh, stack ändå ut haken väldigt mycket med tanke på den extremt sionistiska Äh, återigen, oproportionerliga som, allt som han, eh, handlar om just uh, uh, det, det, det judisk-sionistiska har ha fått i SD. så uh, um, var det ändå väldigt modigt uh, att gå ut och uh, kräva att partiet skulle, skulle erkänna palestinierna som, uh, som folk. Så alltså Det är modigt på flera sätt. Jag inte, bara det faktum att du är för ett parti som som som sagt sitter i riksdagen mm. det betyder ju att om han bara håller käften och gör som, som de vill så kommer han ha en given plats i riksdagen och efter två mandatperioder så har han pension mm. eh, det, det kan nog locka väldigt många människor men i det här fallet så verkar det ju som att, att eh, Kasselskan drivs av en, en i grunden eh, nationalistisk eh, svensk eh, vilja att göra det rätta eh, utifrån hur han och ungdomsförbundet ser det. Ja, han, han, han verkar, det verkar vara en kille med ett samvete faktiskt, med, mm. med, med no, någon, någon sorts uh, intellektuell, snedstreckt moralisk uh, integritet. Vilket man faktiskt inte kan säga med bästa vilja i världen om, om uh, Åkesson och hans uh, studentpolare från uh, Lund. och Jag har ju också gjort en del reklamkampanjer som har varit... Alltså, som man kan lämna utan kommentarer i mm. det är att de har varit, det har varit helt, helt okej okay. mm. och Visst. jag förstår ju varför SD-ledningen rädds ett ungdomsförbund som, som styrs och då influeras av sådana som, som Kastelstrand och hans, hans kollegor Mm Men man, ja, man förstår att SD-ledningen rädds för att um, Kastelstrand verkar skarp uh, och han, han har ju många personer bakom sig i framförallt Ungdomsförbundet men även i, i Moderpartiet. Mm. Och det, det vi ser är ju en, är inte en kommande utan en fullt pågående falangstrid egentligen. Och det märker man ju inte minst på diverse kommentarer på forum och, och Twitter och liknande där Sverigedemokrater helt öppet sitter och, och kastar skit på varandra. Och det var ju även ett ett tal på förbundskongressen. Nu minns jag inte vem det var som höll den, med, höll det, men den, man gick till en ganska ful attack mot eh, Louise Eriksson, Måkesons Åkessons eh, sambo. Och, eh, det, ja, det är intressant att se vart, vart Ester kan vara på väg någonstans. För att om, eh, om Kastelstrands falang eh, får mer inflytande och kanske kan ta över eh, även ledningen i moderpartiet så kanske SD kan bli åtminstone halvintressant igen. Sen finns mm. det ju inte... Alltså, SD är inte lösningen, även om Kasselstrand skulle, och hans falang skulle, skulle ta över partiet. Men det vet vi inte, det det, inte... <coughs> <Förlåt. laughs> Nej, det, det, det, det är, är inte sant. Det, det går inte att säga. Uh, och, och vi vet inte hur uh, det, det allmänna politiska klimatet kommer att förändra sig uh, uh, i framtiden, ens den nära framtiden. Så att... Uh, men är det är viktigt att, att de ändå håller fast vid vissa väsentligheter. Det, det, det är väldigt... Ja, det, det är ja. positivt. Jag blev lite besviken på Kassahelstrand när han satt i TV4 och eh, svarade jakande på en fråga om en somalier kunde bli svensk. Mm. Eh, för det känns inte som den linjen han har hållit och jag, jag, tror, inte att han själv, jag tror inte att han själv tror på det. Utan att han det är partipiskarna och sen det var, så är det ju, sen det är det självklart en Mm -hmm. idiotisk frågeställning jo. för att det vet ju vem som helst att en somalier inte kan bli svensk. Det är inte det um, och förmodligen ville han väl bara inte gå i clinch där och hamna i någon, uh, någon sån här evighetsdiskussion om hur vilket land kan man vara ifrån om man ska bli svensk. Uh, Nej och okay, det okay. blir... alltså, grejen är att uh, jag menar jag har ju varit i en del sådana där uh, direktsändningar när man har fem minuter på sig en diskussion och uh, uh, <laughs> Hade han bara svarat nej, det går inte. För det är ungefär på det på den måten det är. Sen, sen tycker jag i och för sig att det är det han skulle ha gjort. Nej, det kan han inte för han är somalier. Liksom är du dum? Hör du inte själv hur roligt det låter? Liksom. Eller hur, hur rolig frågan är. Men, men, men jag menar än sen. Va? Han tycker säkert inte själv att, att det var liksom det stoltaste ögonblicket i, i hans uh, unga politiska karriär. Men Liksom inte... Här har vi också problemet med, med det här partiet som det ser ut och som det har strävat efter att bli. Jag menar, om du styrar in i vildjurets ögon så kommer vildjuret styra tillbaka in i dig. De förändras eh, på grund av att de inte har stått fasta mot de grundläggande principerna, inklusive Kasselstrand. Alltså du, du får en, en, det blir en politisk korruption när partiet inte från, alltså eftersom partiet har svängt och försökt bli något de inte var från början då får du det här inbyggt i partistrukturen. och Det är därför jag också tror att alldeles oavsett eh, SDUs vidare framtid och, och vilket av de som kommer till eh, kan liksom komma in i moderpartiet så kommer de ha burit med sig för mycket av detta tassspeleri och fulspel och eh, taktiskt tänkande för mm. att, att det ska kunna bli bra. Jag menar, det finns ju den här gamla tesen att du kan inte göra det goda genom att göra det onda. Mm. Du kan inte sitta och säga att när en som om kan bli svensk för att du tror att du ska kunna kuppa det in på något sätt blir ju nej, nej, och bli lite exagerad. Det är ingen framkomlig iväg eh, i längden eller ens på kort sikt. Det, det, det är inte det jag menar. Utan, men, men däremot så, så behöver man inte säga att liksom killen är eh, moraliskt körd. Han har visat sig vara liksom en prostituerad PK-varelse för eh, all framtid. Eh, på grund av det. Utan, Menar, sånt, sånt händer liksom, Att folk fegar lite grann Eller inte finner sig riktigt i uh, uh, ja, En trängd situation och så. Så, så det är liksom ingenting som, som Är tillräckligt tycker jag för att, Nej uh, nej men sen är han ju alla... ung också ja. Han är ju ung och jag menar, det vet man ju själv Så mycket groder som har ens mun uh, <laughs> under, Ska under... jag behöva ta ansvar för allt jag har sagt under, <laughs> under, ja, då, år, då ligger så... man ju pyr till Men, men det, alltså, det finns en risk i och det, var där, det är ju därför partier som svenskarnas parti och liknande partier genom historien har varit så intressant. Om vi tar rexistpartiet i Belgien, eh, när man går ut med att nu sopar vi rent, när man drivs av idealism, man drivs av högre värden, man vågar tala om högre värden. Då blir partiet eh, intressant på ett annat sätt för att människor känner en äkthet i det. När du har blivit en del av etablissemanget, av spelet. Då förlorar du mycket av den initiala dragningskraften. Mm. Jo, nej men visst. Sen, sen kan mycket hända och väldigt fort i turbulenta tider. Men vi får se. Alltså, jag, jag tror sen också att de flesta som har som har sökt sig till, till Sverigedemokraterna efter att de ja, inte. Inte nödvändigtvis efter att de kom in i riksdagen utan innan de som de blev faktiskt eh, på sitt konstiga sätt håsade i media. Även om det gick till så att man, man rackar ner på dem så, så lyfter man likväl fram dem som, som ett potentiellt riksdagspartier. Det är lite märkligt. Det, det är värt en, en egen diskussion kanske vid något annat tillfälle. Ett annat Men, sak jag... Ja. Ja, oh, urket. Nej, nej, Det, är det är som jag reflekterar över nu. när Jag sitter och tittar på en bild på förbund ungdomsförbundsledningen. Och det, där ser man att det är liksom. Eh, det, de ser bra ut. Det är svenska, unga, friska, hälsosamma, vita människor. Och det är de som då är utgör förbundsledningen. Och sen så kontrasterar man det mot. Paula Biler, Shang Frick, Ted och Kent Ekerot alltså de mest aggressiva för att få bort de här så inser man också att det är en etnisk konflikt som pågår mm. det är inte bara så, det, är det, absolut. Mm. det det är inte alls otäckbart det, det har jag inte tillräcklig koll på eller uh, så för, för men visst alltså, om, om du bara tar upp de företrädarna så, så visst, visst finns det den uh, det momentet alla gånger Nej men vi får se. Alltså, jag, jag tror att många av de som har sökt sig till, till SD och kanske framförallt SD har gjort det eh, i, i tron på att eh, mediebilden av dem som eh, riktiga nationalradikaler så där, eh, stämmer. Eh, och det har gått väldigt fort för, för, eh, för SD som har gått från ett pytteparti med, med långt färre aktivister för eh, i alla fall sig åtta år sedan än exempelvis Svenskans parti har idag uh, och, och plötsligt så är, så, är, så är det ett parti som ska hantera en massa massanströmning av människor som har gått på den här mediebilden av dem som, som ett sant nationalistiskt parti så ska och, då ska man, nej, och då ska man från partitoppens sida fortsätta hålla på och, och rensa ut alla som, som går på en annan linje och sånt som, som uh, på samma sätt som man har gjort under ja, snart 15 år från den kretsen. Och det, det, där, det där är väldigt, väldigt problematiskt för dem. Och det är klart att många inom STU, de... de ja, vi får se. Men det är ju fortfarande så också, det ska man inte lämna bort, att många människor som... Om vi tar ungdomar som, som vänder sig till du, många av dem känner knappt till oss andra. Jag menar, vi sitter i, vi sitter i våran anknamn lite grann och har full koll på de organisationer, de partier, de... Mm. mediekanaler och så vidare eh, Många känner till våra, alltså, De alternativa nationalistiska medierna De känner många till Men mm. organisationen och partierna är fortfarande Inte alls alltså, Det går inte att jämföra med det Och SU eller SD till exempel Vad det gäller alltså, i, i folkmedvetandet Och då är det inte särskilt konstigt Att en ung kille eller tjej Som, som eh, ja, växer upp och ser allt som händer Att han går med eller hon går med i SDU. Jag menar, Det är ju snarare fullt naturligt Ja, absolut. Alltså jag jag börjar själv. Jag tycker inte jag har ändrat mig så där jätte, jättemycket egentligen sen jag var tretton. Jag är 41 idag. Mm. Uh, men jag, <laughs> jag... Jag började mitt politiska engagemang i moderat skolungdom en gång i tiden. Mm. Uh, det höll inte så sådär jättemånga år innan jag insåg att det, det där var liksom inte... Uh, ja, men jag menar bara som ett exempel på att uh, man... Uh, Um, ja. Man utvecklas och jag, och jag har varit på ett SSU-sommarläger Det innebär oh, att vi är fan. SSU <laughs> Jag blev medtvingad, det är en lång historia Så vi kan ta någon annan gång mm. um, Ja, nej, men det, det är en intressant utveckling I STU och um, Alltså det är ju självklart Man hoppas att det ska ta en mer nationalistisk uh, riktning Även om man själv tillhör Och företräder ett annat parti så Menar, det viktigaste är faktiskt det, De förändringar som, som kan göras Inte vem som gör dem egentligen Alltså det får ha en gräns Det är naturligtvis så att man, man Framhäver sin egen Organisation eller sitt eget Parti eller sin egen media. media. Och, och, som man gillar och så vidare. Men no, naturligtvis är det som så att någonstans måste det ta stopp också. Vi måste jo, men alltså, Grejen är att är, när, när, när jag först tog parti för ett liksom, klart, eh, eller tog ett klart nationellt ställningstagande eh, och det här var 1999-200 då betraktades fortfarande SD som ett så extremt och marginaliserat och lite skitradikalt parti så att eh, det, det var väldigt kontroversiellt att vi överhuvudtaget lät eh, en S.D.R. nämligen... Eh, Kommer jag inte ihåg vem det var som skrev, faktiskt. Ja, det var nog... Eh, eh, mm. Vad heter han? Eh, ja, strunt samma. Vi, vi hade i alla fall ett genmäle på en artikel i, i Salt, där, där eh, en gammal vänsterman som i och för sig inte menar illa men skrev något ganska nedsättande om... Eh, och Vi släppte in en, ett ganska långt genmäle. Det var många som, som alltså sa till oss då som var en kontroversiell tidning att vi kan inte släppa in de där jävla muffarna. De är ju nazister och liksom radikala och liksom rasistiska bonlöppar. De, de, de hör inte hemma. Och sen så alltså, tog det inte så där jättemånga år. Det tog ett decennium. Och sen så alltså, plötsligt är de idag i den sitsen att de sitter där och, och menar sig vara på något sätt uh, salongsfä. Det är rätt äckligt. Mm. Mm. Så att, alltså. Partiledningen i SD, kan man säga alla gånger, har, har, har sålt sin skäl För de. de pratar idag om att de måste hålla rent mot extremismen inom partiet men de har varit med på sommarläger i STU hela gänget, alltså tillbaka på 90-talet när de höll på med skallmätningar och massa sånt jävla trams <hör> nej men seriöst alltså så nej så, äh, jag, jag har väldigt väldigt svårt för dem, däremot de som är med i SDU idag är naturligtvis, det, det, det är ju plantskola för en hel ny generation Sen, sen vet inte jag. Jag vet inte om Svenskans parti kommer att finnas i sin nuvarande form om tio år. Jag vet inte om SD kommer att finnas i sin nuvarande form om tio år. Men, men det är absolut inte vår uppgift att liksom sitta och hacka på de här yngre människorna som, eh, som, som, som tar sina första steg i eh, nationalistisk oppositionell riktning inom eh, det här ungdomsbundet. Och det är väldigt, väldigt positivt och. Eh, Uh, hoppgivande faktiskt att, uh, att se att de redan nu bjuder motstånd från ledningens sida mot ett korrupt moderparti. Mm. Ja, absolut. Ja, när det gäller det här med att um, Sverigedemokraterna idag själva har tagit den rollen som uh, pekar på och säger att ni är hemska nazister och så vidare så läste jag nyligen om det, ja, det är en vecka sedan nu um, om kommunfullmäktige i Mönsterås där det blev lite rubriker när det visade sig att eh, svenskarnas partisman eh, där Anders eh, Leander och eh, den Sverigedemokrat som sitter där har samarbetat. Jag kan inte exakt alla detaljer. Eh, I alla fall Leander har visat stöd för, för någon form av sd namninsamling mot en som ensamkommande flyktingbarn. Mm. Eh, och det här blir ju då att eh, ja, SD samarbetar med nazister... Eh, skriver Expo eh, Media hakar på Och eh, fördömanden kommer från riksledningen Att det är inte okej, okay, det är totalt oacceptabelt Att samarbeta med svenskarnas parti Det här är alltså samma Sverigedemokrater Som vi till riksdagsinträde talade om, Så mycket om att vi är redo Att ta ansvar och vi kan tänka oss att samarbeta Med vem som helst så länge vi får igenom våra frågor mm, mm. Tydligen det här vem som helst Det gäller bara De partier som är för massinvandringen De mm. partierna som är emot Svenskarna jag vet inte varför, hur kan det liksom vara mer moraliskt riktigt att samarbeta med socialdemokrater än med svenskpartister? Det är för mig är en stor gåta. Ja, men det visar vilka hycklare de är och det, jag tyckte det där framgick när, när Jim Jåkesson inför valet stod och smilade för Aftonbladets reporter och skrev en en debattartikel va? Att eh, eh, Sverigedemokraterna är ett HBT-parti Um, jag då är man beredda Att uh, Sälja ut allt uh, För 17 Vad illamånd jag blir mm. <laughs> Nej men seriöst Det var, det var den bästa vet... Jimmy Åkesson-imitationen jag har hört tror jag. <laughs> Ja men vi är ett HBT-parti Vi har uh, alltid varit ett HBT-parti um, Bara för att um... nej, uh, nej, jag ska sluta på den Bögarna älskar oss Ja. Jag, minns, jag minns det tidigaste med värme Då var det andra tongångar i det partiet De har, ja, inte, ja, ja. Alltid -parti. De har jag... inte alltid varit ett HBT-parti De har inte alltid varit ett HBT-parti alls Men vi äh, det man... Åkesson ljuger om deras historia Det menar jag, det är tråkigt att jag, jag har ingen minne av att jag skulle ha träffat Åkesson I något tillfälle Det, det är lite synd, jag har träffat massor av Andra eh, eh, Sverigedemokrater tyvärr är många av dem inte med längre men just Åkesson har jag inget minne av men det är, det är inte helt omöjligt om man har stött på någon gång för länge, länge sedan Jag har träffat honom i och för sig och han är en trevlig prick, så alltså, det är inte det men sen har han tyvärr äm... ja, äm... Jag, jag blir imponerad av Åkesson att han klarar att hålla lugnet i debatter. Det tycker jag, för där säger jag att jag skulle nog aldrig klara av att <går> sitta och liksom bara höra hur folk ljuger och beter sig så illa som de gör ofta i debatter. Men han brukar ju behålla lugnet. Och sen han så, är blivit så, så, en riktig politiker. Ja, sen står han ju för saker som jag inte kan ställa mig bakom. Men, men det är ju något annat. Jag blir hemskt att han gör ju inte det. Han, han står ju inte egentligen. Och Det, det, det är därför som, som det här är så... Så sorgligt att man ska börja sitta och liksom dra, äh, dra detta. För att jag är fullständigt övertygad om att han är äh, inte någon HBT-vän. Äh, han, han, han tycker inte egentligen att äh, Somalier kan bli svenskar eller, eller äh, något av detta som de går ut och proklamerar idag. Det, det är det som är så, så, så sorgligt. Men har de någonting för det? Jag menar, tror ni att någonting av SDs framgång de senaste åren har att göra med att de har betett sig på det här viset? Ja, det tror jag. I, i, so jo, det tror jag, absolut. Nej. I, Nej. Sen, sen, sen vinner de inte folk. Jo, det tror jag, Magnus. För om jag bara ja, får uttrycka rätt. Du tror det. <laughs> ja. ja. Men du, vem vet, jag har överskattat i förut. Så att det, uh, I så motto att det går nästan inte att överskatta. Ja massmedias uh, makt i, i dagens värld och, och massmedias makt över folks sinnen, över deras världsförståelse över uh, ja, deras världsbild uh, hade de inte anpassat sig så som de har gjort då hade de aldrig fått den draghjälp som de faktiskt har fått av uh, etablissementsmedia. Sen tror jag inte alls att, att alltså man vinner människors hjärtan egentligen genom att anpassa sig så som man gör. Men, men däremot så vet jag att folk gemen kan inte riktigt, riktigt ta till sig ett budskap som de inte har fått sett på tv eller inte har fått uh, höra om i uh, radio eller uh, läst presenterat i Expressen eller DN eller Svenska Dagbladet eller, uh, eller så. Vi är inte där än. Vi är på väg mot ett samhälle där, där ett av förmodligen kommer att uh, uh, tappa det här greppet mer och mer. Har men, men, men, det. men det har de, det har de haft, uh, haft för att, uh, att göra som de gör. Men som det står i, i Bibeln vad, vad, vad har man för om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Uh, och inte att förringa den, den, den egentliga metafysiska innebörden Av detta som, som är <laughs> Väl så mycket Väsentligare men, men ändå Det gäller även på den här nivån Rent politiskt, vad har man för egentligen Att anpassa sig Så till den grad att man Förändrar sig till uh, faktiskt sen, sen vet jag alltså, i, min, I min proletära vardag Där man träffar Människor som röstar på, på demokraterna så, så vet jag ju att hittills har jag inte träffat någon Eller man kan säga att de som har röstat på Sverigedemokraterna Som jag liksom har tillfälle att prata med De har röstat på Sverigedemokraterna Trots dessa utspel om hbtq och allt vad det nu är Inte på grund mm. av Men när du säger att, att den dragkraft som gavs av media Där håller jag ju definitivt med mm. Och, och det, är den, det är bara den grejen som, som mm. För att Alltså, hade de inte ändrat ett, ett, ett Jota i sitt tidigare, kanske mer outvecklade men ändå principfasta eh, program, eh, och samtidigt, eller trots det, fått, fått eh, massmedialdraghjälp, då tror jag att det är bättre för dem. Ja, jag tror att om Svenska Nordspati fick den typen av ja, ja. medialdraghjälp. Eh... Då skulle vi få 30 procent. Liksom. Ja, det, det tror jag faktiskt. Ja, det är alltså, alltså, 60, 60. Kanske det till och Majoriteten. Nej, Nej men det, alltså att, att det skulle seriöst. gå... Ja, ja, men så, så det, är det. Det är ju det det hänger på. Ja, ja. visst. Mm. Um, så, vi spelar alltså live. Uh, ring gärna in på 08 501 64 777. Nu säger jag, jag spelar live. Jag sitter inte och spelar någonting. Jag pratar bara. Uh, men jag har alltid velat vara en rockstjärna. Det var därför. Ehm... Um, Jonas och Magnus, har ni, vi har inte pratat någonting om det här älskade Pussy Riot på senast tid. Uh, tänkte höra, Har ni hört om deras copycats i Tyskland? Är det egenskap av rockstjärnor du frågar oss? Det? <laughs> ja, det är jag, jag som Nej. rockstjärna vill veta vad ni Nej, tycker men alltså aha. Punkgruppen Pussy Riot. Uh, ja. Jo, det. alltså, vi såg, eller jag såg det där. Jag vet att Magnus har kommenterat också, väl. Ja, det var mm. underbart roligt. Du, du kan få berätta om det roliga. Nej, gör du det? För att jag tror att jag följt mer än jag. Alltså, alltså det var för det, det, det, nu är det någon två veckor gammalt eller någonting. Men det, det, roliga är ju, det roliga var att man skulle göra någon form av stödaktion för eh, Fittuproret. Eh, och då valde man att göra det i Tyskland. Och det var någon, någon, jag vet inte vilken grupp eller vilka människor. Men det var samma typ av, typ av slasktratta. Eh, som då skulle göra liknande som man gjorde i den här, eh, vad hette den? Frälsardomen, katedralen i, mm. i, i Ryssland. Och då valde man alltså en, en, eh, en eh, katodsk kyrka, en, en fin gammal kyrka i eh, Köln. Köln var det, ja. Kölns typ domkyrka, eller vad kallar man det för? något sätt? Kölnerdomen Kölner domen, helt enkelt. Så att mitt under högmässan eh, söndagsmässan tror jag det var så glider in ett gäng sådana här eh, fittupprorsmänniskor eh, och börjar härja i vårt det går inte att säga fittuppror utan att du börjar skratta. Inte, kan du kalla dem något annat? Eh, se, vad heter det på tyska då? Uh, Muschirandale. Ja. <laughs> det lät ju som en, en konstig maträtt. Någonting med svamp. Uh, <laughs> I alla och fall. Då kliver de här människorna in och börjar härja den här kyrkan. Och det här finns ju på film. Då. Och helt plötsligt, efter tusen år eller någonting, så vaknar ju då den stridande kyrkan till liv lite grann. Vilket var väldigt kul att se. För att det som händer är att, att en massa människor eh, i, som då deltar i den här gudstjänsten eh, iklädda religiösa skruder av olika slag i några röda slängkappor och vad det nu är ger sig då fysiskt på de här uh, ur fittupproret och kastar ut dem, trycker ner dem på backen och så vidare. Och det var otroligt befriande att se detta. och eh, mm. se den här gamla, trötta kyrkan eh, göra någonting annat än att liksom mumla mumla saker i... det, det var faktiskt befriande måste jag säga alltså det som är intressant med, med tyska katoliker är att de har ofta varit värst eh, som eh, vad ska vi säga eh, som modernister, som liberaler och sådär. Men samtidigt så är, är tyskar auktoritetsbundna så att de har liksom alltid varit väldigt auktoritativa i, i sin liberalism och allt sånt där. Det är klart att kommer det in då, liksom något, något riffra från, från, från gatan som, som de inte är upplysta om ska vara där. Och så, då, då, då kan jag tänka mig att till och med typ väldigt liberala... Uh, tyska prelater blir, blir uh, våldsamt upprörda för att uh, de har inte där att göra och det är liksom, uh, uh, så det är nog mer liksom den tyska uh, ordningsmentaliteten som, som spelar in där snarare än att de är genuint upprörda över att uh, uh, över vad de här människorna står för, är jag måste jag för. ordnung muss sign. jag måste ja, ju det. säga också att ja, Nej, Men så är det. Som... att till och med ja, Nej, men något som får mig att bli glad i det här gudsmän. Alltså oavsett vilken gud, inte alldeles oavsett vilken gud, men oavsett vilken västerländsk gud som de, de, de uppskattar eller vilken sortering de har på tron. När gudsmän ställer sig bakom nationalistiska eller traditionella strävanden på ett så här fysiskt sätt så är det alltid trevligt. Vi har ju sett från Ryssland, vilket också jag tycker är underbart när de här ortodoxa med långa skägg och stora kors och, och roliga mössor och så där, står och välsignar eh, nationalistiska demonstranter innan de går mm. ut och slåss med poliser och vi har sett i Polen hur katolska eh, jag vet att du, du visade mig Jonas en, en video en, en katolsk präst som var väldigt öppensindlig angående homosexuella rättigheter jo. Eh, och vi har sett eh, från Italien hur eh, fader vad han nu heter Padre, det kan faktiskt folk googla på. Padre Tam. T-A-M. Antingen Padre, P-A-D-R-E eller Fader, T-A-M. Fantastiskt bra präst. Han var tidigare... En del av eh, P10s eh, har slutat för att han vill kunna vara lite friare vad gäller att bedriva politisk verksamhet eller så. Eh, men om ni slår på det så kan ni eh, hitta lite roliga saker. Jag, jag har aldrig sett en, en eh, eh, så... Jo, jag har sett större press men jag har nog aldrig sett någon som är så kraftig med så stora händer. Jag tror aldrig jag har sett så stora händer i hela mitt liv som, som hans. Så att det där är ingen man... Eh, Ja. Man det är så med. sådana människor som det är jobbigt att skaka hand med För man ja. känner sig så himla, himla liten Precis, och det, det är nästan fysiskt jobbigt Och framför framförallt om han gör en sån här italiensk handskapning Eller fascistisk, där man viktan gör mm. Att man ska skaka i handleden Så, så liksom rycks man med så där bara. Han, han är som en ah. Nej, men han, han, är, han, han är en verklig katolsk, fascistisk Don Camillo om någon har läst Don Camillo. Ja. Det har jag inte, men däremot. Just men det är också den här... tips. tips. De Camillo-böckerna av uh, uh, Giovanni Guareschi. Um, Don Camillo gjordes till film också. Uh, med den franske skådespelaren uh, Fernandel som uh, Don Camillo. Um, uh, som utspelar sig i det sena 40-talet i Italien. Um, uh, och handlar om, om konflikten mellan katolska italienare som ofta då är mer eller mindre nationella och, och kommunisterna i, i byarna. Jag hör till det mest charmiga som har skrivits faktiskt, mycket av dem. Han gav väl ut tror jag två, tre böcker. Guareschi. Mm. Magnus du höll på att säga någonting där Ja alltså att just, just den här äh, känslan av att människor som inte kanske i sig själva säger så ha en, en närmare relation med Gud hur man vill uppfatta honom men att människor utav med tro med en, någon form av andlighet ställer sig på den här sidan och gör sådana här saker ähm, och det skulle jag alltså, alldeles oavsett om det då är en kristen eller någon annan annan västerländsk tro men som gör det på det här sättet och som har jag skulle bli lika glad om goden i den här huvudgoden på Island gick ut och sa någon, några välvalda ord så att säga men att just få in gudsmännen uh, i i det här vi håller på med det skulle i min värld i alla fall ge jäkligt mycket skjuts helt enkelt den, tänk en svensk präst som välsignar en nationalistisk organisation eller en, en erkänd svensk gudsman om något slag. Hade ty tyckte det hade jag tyckt var otroligt trevligt. Ja, absolut. Men, men det, det är väldigt få som gör och det finns, uh, finns förklaringar till det. Mm. Men det det finns bara en och annan striande katolik tyvärr så, mm. som, som gör idag. Vad gäller de här Morsi um, copycats i Köln så är det ju lite lustigt nu att de riskerar ju um, fängelsestraff för detta och då kan det bli ett högre straff än vad det blev i Ryssland för originaluppsättningen. Vad ska Westerwelle säga då? Vad, hur ska han förklara det? Han som har stått och på Ryssland nu och hur odemokratiskt det är att de här dömdes till fängelser. Fundera lite på det så kör vi lite musik och så är vi tillbaka om en liten stund. Glöm inte att ni kan ringa in på 08 501 64 777 delta i diskussionen på Twitter genom hashtaggen Radio Framåt, skriv på Facebook eller vad som helst.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 So let's turn the tables and spoil all their fun. That's all. Born on a mountain in Tennessee, green estate in the land of the free. Raised in the woods so he knew every tree. He killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, of the Wild Frontier, fought single-handed through the Indian War, till the creeks was whipped and the peace was in store, and while he was a-handlin' this risky chore, made himself a legend forevermore, David, David Crockett, the man who... lost his love, his grief was gall In his heart, he wanted to leave it all And lose his self in the forest tall But he answered instead his country's call Davy, Davy Crockett The choice of the whole frontier He went off to Congress and served a spell Fixing up the government and laws as well, took over Washington, so I hear tell, and patched up a crack in the Liberty Bell. Davy, Davy Crockett, seeing his duty clear. When he came home, his politics done. Why the big Western march had just begun. So. He packed his gear and his trusty gun And lit out a grinning to follow the sun Davy, baby Crockett Leading the pioneer His land is the biggest His land is the best From grassy plains to the mountain crest He's ahead of us all And meeting the test And have fallen his legend right into the West. Davey, Davey Crockett, the king of the wild frontier. Välkomna tillbaka till Radio Framåt. Detta trettonde avsnitt den fjärde september 2012. Vi sänder alltså live. Um, ni kan delta i samtalet genom att ringa in på 08 501 64 777 eller på Twitter med hashtaggen Radio Framåt. Eller Facebook eller en massa andra sätt som ni kan nå oss på. Vi försöker läsa allting och är det någonting som verkar intressant så plockar vi gärna upp det programmet. Um, vi ska tala lite om... Det hela utgår egentligen från en längre frågeställning på forumet Flashback. som Jag ska inte läsa hela, men, men det handlar om hur etniskt homogent ska Sverige vara är väl egentligen, om man kokar ner det. Alltså, ska vi, om vi, hur vi ser på det som nationalister. Så hur ser vi på till exempel de folk som inte har något land? Hur ser vi på de som är av blandad alltså av, typ en, av en svensk och en afrikansk förälder till exempel um, och, och så vidare vad, Magnus du har läst hela frågeställningen vad, vad har du för tanke kring det här? Alltså det är, jätte, det är en jättesvår frågeställning och det är mest för att själv så jag har inte tänkt färdigt Personligen kring många av de här sakerna. Och det, jag menar min sinnesstämning förändras också utifrån vad som händer i min omvärld. Ibland kan jag känna mig väldigt generös för att nästa dag känna mig icke-generös på grund av saker jag läser och så vidare. Och det, det man måste göra är då att egentligen skala bort alla yttre, yttre eh, påverkningar och tänka utifrån ett rent logiskt, ett rent eh, politiskt, ett rent... Eh, sånt perspektiv och försöka att, att glömma bort eller inte ta med de saker som händer just nu alltså förlåt Ma alltså Magnus, nu, nu märker jag inte ord här utan det är väldigt viktigt att poängtera att uh, uh, ett uh, logiskt och uh, ett politiskt perspektiv är inga lunda samma sak nej precis vad jag tänkte på och det är därför <laughs> nej, jag tänkte inte alls på det det lät bara bra i min hjärna. ja, ja. men... Men, <laughs> men uh, ur... Ett, <laughs> vi säger så här, för ett, ett filosofiskt perspektiv. Mm. För då kan jag få in allt. För det kan betyda vad som helst. <laughs> Precis. Så utifrån ett filosofiskt perspektiv måste vi nog närma oss de här frågorna. Och om man då börjar med eh, något så enkelt som vad ska vi då göra med andra, tredje generationens invandrare alternativt, eh, vad kommer ske med adopterade. Mm. i ett framtida nationalistiskt Sverige min spontana känsla som jag får eh, när jag resonerar nu är att vi ska vara eh, humana, vi ska vara eh, godhjärtade och vi ska vara storsinta <laughs> eh, Någonstans måste vi definiera först och främst, alltså det måste komma en statlig utredning som, som definierar vart den absoluta övre går för främlingarnas närvaro i vårt land. Jag menar, hur mycket kan vi så att säga tolerera jo, innan ja, det blir problem? Abs absolut, men alltså samtidigt, nej, nej, nej, alltså statlig utredning, det finns ju inte ens i... snälla, va? Det är inte det vi har att förhålla oss till Och, och tänka Vad ska hända då Okej, okay. jag är den första Att säga att det, vi Nej, vi har inget eh, program Att presentera, det är inte det som politik På vår nivå går ut på Det är inte det det handlar om Vad vi har att förmedla Nu till unga svenskar är att Mångkulturen Eller eh, massinvandringens konsekvenser Och närvaron Av alla dessa Faktiskt fientligt signade um, främlingar i vårt land, i vår världsdel. Den är inte naturlig och den är ingenting som man behöver ställa upp på. Alldeles oavsett vad tv, skolan, uh, tidningar, vad som helst uh, som kommer från myndigheterna säger. Jo, jag tror... Det är det första vi ska förmedla Sen så och, och, och, Men då blir frågan mer Hur ska jag förhålla mig till uh, uh, Min halvirakiska Kompis som, som uh, Sympatiserar med oss Snarare än med de andra Blattarna uh, Till exempel det, det, det tror jag är En, en, en, en, en mer Handfast uh, och mer relevant frågeställning i, jo, i dagens men, läge alltså, jag, Jo, alltså visst i dagens läge men å andra sidan jag har stött på de här frågeställningarna många gånger där folk är intresserade av att hur tänker man sig i en vidare framtid eh, och det tycker ja. jag är intressant och att dessanera utifrån och inte bara just det här där, aktuella idag och när jag menar till exempel när du säger att en statlig utredning så kan låta otroligt tråkigt det jag menar då och vill gärna få in i det hela är att när vi har en, en stat som verkar för svenskarnas intressen då kan vi ha en ärlig och uppriktig eh, forskning kring exempelvis hur stor procent av eh, främmande blod går att assimilera in i en eh, folkkropp om det ens är möjligt. Till exempel en sån sak. Eh, och hur många eh, rasfrämlingar kan finnas inom landets gränser innan de utgör en fara eh, utifrån ett biologiskt perspektiv. Eh, och så vidare och så vidare. Och sånt som man överhuvudtaget inte pratar om idag. Mm. Nej, jag, jag, jag kan förstå det, men, men jag, jag tror att vi inte alls är i en situation där vi överhuvudtaget kan liksom bedriva politik. Inte ens alltså, äh, kulturell aktivism äh, utifrån, äh, vad ska jag säga... Äh, Utifrån sådana ens hypotetiska perspektiv att, att, att vi skulle ha, ha makten. För det är, det är väldigt, väldigt avlägset. Ja visst, men det är ju äh, intressant att resonera kring när människor ställer frågorna. Ja, nej, men jag säger inte att frågeställningen är, är, är, är, är fullständigt felaktig eller så. Men, men jag, jag uppfattar det lite grann som att när det kommer de här frågorna så handlar det mer om eller jag vet inte, vad säg Dan. Nej, alltså jag, jag tycker att det är fortfarande så att uh, vi måste ju någonstans kunna presentera en, en bild och berätta uh, hur det ska vara i vårt samhälle. För att uh, det blir ju också svårt, även om, om jag håller med om att vi inte kan vi kan ju inte bedriva de frågorna nu eftersom vi inte har makten. Och, men vi måste ju någonstans kunna berätta om, om hur vi vill ha det. Och då, då kommer man ju alltid den här frågan. Och sanningen är ju den att i Sverige idag så finns det... Um, en hel del barn med, med en svensk förälder och en icke-svensk förälder. Det finns mm. folk som är adopterade från, från andra världsdelar och så vidare. Så det, det kommer ju, alltså den dagen när vi får vara med och bestämma, så kommer det bli en, en, en rejäl fråga. Men om man ser till exempel på under Nationalsocialismen i Tyskland, så levde det ju svarta människor i Tyskland och de fick leva där. Oh ja. um, det finns en bok Och nu kommer jag inte riktigt på vad den heter uh, Being Black in Nazi Germany Hans-Jürgen Massakaj uh, Det är en svart, heter det, en svart man som har skrivit en. den ja. som, bodde, som levde i Tyskland under, under nationalsocialismen. Hans, hans far var diplomat från Liberia han var uh, mm. han Hans foa tyska Han heter Hans-Jürgen Massakaj Okay. Ja, men det, det kan nog vara han. Um, och den här boken, jag vet att jag bläddrade i den för det är många år sedan, jag äger inte boken själv men förmodligen så är den väl intressant att läsa för att jag vet att det som man kom fram till var att det var inte alls svårt att vara svart i nazi-Tyskland. Um, de, de fick inte, de fick inte, driv, de fick inte uh, arbeta inom media och de fick inte ha några uh, beslutsfattande positioner inom politiken och så vidare. Uh, däremot var de, fick de uh, Arbeta, de fick bo Leva utan takasserier Och eh, de fick bära vapen Till exempel mm. um, Så det, det var ju um, Alltså jag menar i, I vårt framtida samhälle Det kommer vara svårt alltså, att utvisa Till exempel adopterade Det här är också en väldigt moralisk fråga alltså hur, Jag menar, jag vill inte någon illa Alltså någon som inte har gjort någonting alltså. <laughs> alltså det är klart att jag vill en del människor illa Men ja, ni förstår vad jag menar Jag vill, Alltså inte att någon oskyldig Ska jag, inte ens bli ledsen liksom. mm. man, man vill inte det Du är en snäll kille mm. alltså. alltså jag vet inte, det är väl normalt Jo, nej men visst, jag förstår mer Och, och, och, och vi hamnar ju i en fråga Alltså vi måste sätta svenskarna i första hand Det är ju det som är vårt uppdrag Som nationalister mm. Det viktigaste för oss är det svenska folket men alltså, när du hamnade i den vart, vart? jag, jag, var jag den tror jag har varit inne på det här förut eller jag, jag tror att vi har pratat om det förut Radio. jag, jag som, som då bor utomlands sedan typ sex år eller någonting och är politiskt engagerad vet ju typ alla våra lyssnare antar jag. Men, men även om jag bor i någonting så, så, så närstående då, som, som Skottland, det skulle faktiskt inte falla mig in att att engagera mig i ens lokalpolitiken på, på, på ön här. Dels så att jag inte är intresserad och har sånt. Liksom, men, men, men skulle det vara så att det fanns någon, någon typ av lag här där jag bor som sa att det är bara skottar eller bara äh, orkadensare då här på Orkney som, som, som får, som kan tänkas vara valbara exempelvis? Så skulle inte jag ha några som helst problem uh, med det. Faktiskt. Nej. Det, det, jag, menar, det, jag, jag, jag tycker det är en väldigt märklig inställning om man kommer ny till en, en uh, ett annat land som, som tar emot en och där man får hjälp och där man får verka. och så där. Nu har inte jag fått hjälp och så i, på samma sätt som, som uh, invandrare får i Sverige som regel. Det, det är inte det. Uh, men... Uh, men, men, men ändå, man är, inte, man är inte hemma hos sig och vad har man då för, för liksom behov av att, uh, um, att göra sig bred? Jag, jag fattar inte det. Nej, och, sen, och där, där kommer vi lite till pudelens kärna som, som jag ville koka ner allting till och det är ju det som handlar om medborgarskapet. Mm. För det var ju så som man hade hos tyskarna till exempel. Och det, blir ju, det är ju ungefär samma som, som i alla fall SVP säger som jag tycker och vi är hyfsat överens om. Och det är det att medborgarskapet förbehålls, vad vi då anser vara etniska svenska mm. eh, Alla där utöver eh, som vi har är inte medborgare. De, de har samma rättigheter i den månaden, att de, de har rätt att bli beskyddade av polisen. De har rätt att inte utstå Övergrepp eller våld och så vidare och så vidare. De ska inte förfölja alltså hela den biten. Men de har inte de möjligheterna som medborgare i nationen, har du vill säga. Nej, och, det är, och det är ingenting alldeles perverst i det. Alltså jag, jag kan ta ett, ett samtida europeiskt exempel, som förmodligen de flesta är inte är medvetna om. Mm. Jag tillbringar en del tid på somrarna nere i Monaco och alla ställen med omedelbar omnöjd. Jag, jag känner folk eh, där nere Och jag, jag vet att eh, Alltså Monaco hade då Och det har ju varit en här skatteparadis lite, En massa eh, kapitalister Mer eller mindre liksom gangstermässiga eh, En hel del svenska idrottshjältar Och sådär också <går> Och nere bosatt sig eh, Men i Monaco Så Sä att det här bor eller bodde för, för 20 år sedan kanske vad ska jag tro 50 60 70 000 personer på, på en väldigt liten yta så fanns det bara ungefär 4 000 uh, monogaster, alltså uh, etniskt riktiga monegasker. de som kunde, kunde räkna sitt uh, Uh, ja uh, sitt ursprung till, till uh, från tiden före säg för hundra år sedan när Monaco började bli så so, so exploaterat men så sent som i slutet på 80-talet början av 90-talet och kanske efter dess också så uh, var det bara monagesker alltså uh, de som kunde räkna sig som infödda flera generationer tillbaka som hade rätt till Um, polisenbeten och de flesta faktiskt, uh, alltså grundläggande yrken inom, uh, eller uh, sysslor inom uh, uh, samhället. Mm. Det, det var förbehållet dem det var liksom självklart. Och det kunde alla acceptera där för att jag menar, då? De flesta vill inte göra sådana sysslor i alla fall. Men, uh, men det fanns naturligtvis många som, som, som kom från runt om i världen redan då som, som sökte sig dit på grund av rikedomen och sånt. Men, men det var förbehållet. Uh, um, de är infödda och det är, ingen, det är ingen orimlig princip alltså har man väl etablerat den principen så följer nästan allting annat av sig självt visst uh, och då kan man också lägga in här bara snabbt för att frågeställaren skrev också jag vet inte om det är på riktigt eller om är, alltså, ibland undrar jag om, om folk verkligen tror sånt fortfarande men frågan är uh, uh, vad vill ni göra med rasblandat folk? Är avrättningar ett icke-befintligt alternativ, eller? Ärligt talat, jag vet inte om man menar allvar med den frågan. Finns det människor som fullast allvar tror att vi vill avrätta blandrasmänniskor? Det beror ju på om det är humant eller inte. Jag håller med dig, det är så jävla dumt så att det förtjänar inte. Fast jag undrar ibland om det faktiskt är, finns människor som tror att vi Det gör det vi... nog faktiskt. Det, det Och då jag. kan vi säga det att vi vill icke avrätta blandrasmänniskor. Inte ens tortera dem? Nej. Inte. inte ens lite. Nej, Nej, inte ens lite. Och naturligtvis är det så att när... Ja, men alla, alla, alla med den typen av liksom äh, politiskt korrekta idiot, idiotiska äh, vad ska jag säga, fördomar är väl ordet. De, de, de gör i icke besvär att skriva för att få ett liksom vettigt svar för dumma frågor får dumma svar nu fick de för en gångs skull och Magnus um, ett, ett vettigt svar här jag hade bara raljerat över uh, skiten utan läs på, fundera några vänner till um, bilda er. Ett annat alternativ som en del ställer fram i den här frågan handlar ju om sterilisering. Hur ställer ni er till det? Alltså att de här människorna får leva kvar i Sverige men de får inte, de får inte bilda från eller inte. det? Det stoppar ju ungefär i samma påse som, mm. som uh, det jag pratade om nyss. Faktiskt. Ja, men det är ju helt sjukt sterilisera människor. Alltså, det, jag tycker att återigen, alltså, de, de tyska raslagarna var väl utifrån den tidens vetenskapliga eh, vetenskapliga kunskap helt okej okay att använda sig av det vill säga, ja nu minns jag dem inte bara för att jag ska ta upp det som ett exempel men där hade man just att alltså där, där var det klart och tydligt vad som gällde i den frågan eh, och jag vet inte varför det skulle vara sämre att använda för oss ja, men, utifrån ja. den, den genetiska kunskap jag har Ja, men alltså genetisk kunskap hit och dit, så är det ju liksom ändå inte statens uppgift att gå in och... och... Nej, nej, det är det inte. Vad, vad... Sen, men sen är det ju så här också. I ett, I ett nationalistiskt samhälle där människor växer upp och lär sig stolthet för sin nation, för, för, sina, för, för sitt arv och så vidare då är det en väldigt liten del som känner något form av intresse att, att para sig med en eventuell bland... Alltså adopterad före detta Alltså som har varit här i någon, någon generation Eller två det kommer liksom, Jag tror att det kommer bli ett icke-problem eh, I den mån att, att det, det sker Knappt jag, menar, jag tror att det var väldigt få tyska som kände Den här viljan att nej, men De här 5-10 000 svarta som bor i Tyskland De vill vi just skaffa barn med eh, Ett mer naturligt samhälle Skapar ju naturliga gränsdragningar Jo, visst men, alltså, men, så, men... så varför hålla på och skära av Liksom på folk, det är ju bara liksom... Det är som du säger, Jonas. det är bara dumheter. Ja. Det behövs inte. Nej. Vi börjar i en annan Nej, Det är ju inte, är inte säger... där problemet ligger. Liksom. Det, det är, uh, plus att det skulle bli väldigt obehagligt- faktiskt om man skulle ge uh, statsmakten- den typen av uh, befogenheter. Ja. Helt enkelt. Att, att gå in och säga vilka är värdiga. Att, uh, för de, flest, de, de första som skulle ryka då- uh, och vi tänker att den nuvarande statsmakten som är totalitär på sitt sätt skulle, skulle ta sig de friheterna. Det är ju sådana som vi. Mm. Så, ja, nej. Det, det, det, Vadå, jävla... smarta, snygga, vita män? Ja, exakt. <laughs> det kan bara vara det du menar. Ja, ja, ja. Mm. ja nej, men jag, jag tycker att det är intressant att diskutera för att det finns ju så många... Det finns också många fördomar om nationalister därför tycker jag att det är väldigt intressant här att höra eh, vad ni tycker eh, i den här frågan. Jag vågar hävda att om du vill avrätta bland raser ur ett filosofiskt perspektiv, om du vill kastrera eller på annat sätt sådär, med alla eventuella som blir kvar i Sverige efter att vi har tagit makten och gjort ordning det här och så vidare och så vidare, då ska du nog kanske fundera själv över vad du egentligen har för inställning till saker och ting utan, och försök inte klistra det på nationalistisk rörelse, för att vi har aldrig varit så. Alltså nationalismen, nationalsocialismen, fascismen har aldrig varit sådana. Samtidigt, alltså det fanns faktiskt strömningar inom nationalsocialismen som var direkt inspirerad av, av Stalins Sovjet. Så att... Jo, jo, men alltså strömningar. Mm. Mm. Jo, ja, ja, visst. Men sen kan man säga generellt sett att, att, att, att det var så eller att det, att det var som, som äh, bolsjevikväldet. Alltså det är mm. det, helt riktigt. Men... men ähm men den totalitära prästelsen fanns där absolut. Jo, jo men det var också en tidsanda, det kan vi inte. Ja, absolut. Menar, det är mycket väg in där. Men det är samma mm. egentligen alltså det viktiga om att prata om de här sakerna och förklara att vi inte vill avrätta de här mm. människorna. Det är av samma orsak som att vi måste förklara att vi inte vill ha människor som välter gravstenar som beter sig som CP. Jo precis eh, och så vidare. Den typen av människor alltså postmoderna, nihilistiska konstiga icke utan värderingar, de är inte nationalister, de är någonting helt annat och de har förstås inte något att göra. Nej, helt riktigt. Mm. Ja, det, här, alltså, det är min bild av nationalister och då menar jag självklart de som är riktiga nationalister är att det är väldigt omtänksamma och kärleksfulla människor och det, ställer man det till den bild som man har fått fått lära sig så blir det en orhörd. En oerhört kontrast Ja men sen är det så för Vi backar ju inte för jobbiga saker jag menar, Vi backar inte Inför att Sverige ska Bli svenskt, Sverige ska räddas Svenskarna ska räddas, Europa ska räddas eh, Kosta vad det kostar vill eh, Och det backar Vi ju inte från Men att liksom sen klistra på Alla de här konstiga sakerna Det, det är ju en helt annan sak mm. Men det är viktigt det du sa tidigare Magnus att, um, Jag menar när vi diskuterar det här nu så, och när vi får frågan om det här då utgår man ju från att samhället skulle vara likadant som det är idag och att människor skulle tänka och agera likadant som idag. Mm. Men i ett nationalistiskt samhälle så skulle det ju se oerhört annorlunda ut. Jag menar bara att vi kommer, när vi har kommit dit till ett nationalistiskt samhälle så måste en stor sak redan ha hänt med vårt folk. Oh. En stor förändring i, i vårt syn på livet och tillvaron. Mm. Um, och då blir det här i stort sett en icke-fråga. Sen så kommer det alltid finnas ett fåtal individer som reser och blir kära över rasgränserna. Det tror jag det går inte. Liksom. Ja, och så är ju ja, och det en stund. Och det måste inte alltid heller vara fel faktiskt i, i, i alla lägen. Och ingenting som i alla fall jag känner att jag någonsin skulle behöva bry mig om eller, eller tycka eh, vare sig ditt eller datorn. Men nu, idag, så befinner vi oss i en situation där vi har en massinvandring till Sverige och hela västvärlden. Vi har dessutom en, en, en propagandaapparat som verkar högt högtryck för att undertrycka alla impulser till etnisk solidaritet och, och lojalitet hos vårt folk. Då blir det desto, desto viktigare. I, i, I ett normalt samhälle hade jag faktiskt inte brytt mig särskilt mycket om ifall någon hade eh, inte haft några synpunkter på om någon hade velat gifta sig med en indier eller kineser eller eh, vad som helst. Idag står vi inför ett helt annat läge där liksom varje sån handling lite grann tyvärr spelar in i en... Eh, en plan som går ut på planning av, av uh, hela den bitar avsen så så illa är det. Mm. Jo, precis. Och um, ja, det är också jätteviktigt. Alltså där uh, frågan är ju så mycket större än ifall någon enstaka individ blir skadad i i någon från en annan världsdel. Precis. Ja, men alltså att, det... att, att kunna skilja individfrågan eller individplanet från, från, från det större sammanhanget, det är ju liksom det första man, man, man ska kunna förvänta sig av alla som diskuterar de här sakerna. Jo, precis. Och, och det är ju alltid det som våra motståndare vill göra tvärtom när, vi när man diskuterar med dem. De få gånger då de faktiskt ställer upp och diskutera Som mm. vi hörde från Sebastian som ringde tidigare så är de mm. så sugna på att diskutera, men då är det ju alltid att man plockar ner det på individnivå och vägrar se det stora hela eller ett större perspektiv, utan det är alltid men jag känner ju en kille och han ja. är snäll och, alltså som att det är vore relevant för de politiska frågorna mm. um, och de här, inte bara politiska men avgörande frågor för vårt folk, mm. uh, så är det ju ointressant i fall det var en invandrare som grundade Europen Som har anställt hundratals människor Det är totalt ointressant det och Jag ska förklara vilken fantastisk person jag är För att varje gång som jag går och handlar i pressbyrån Så finns det en förtjusande man från Persien Han har alltid varit så trevlig Och vi har en liten kvinna som kommer och städa Ibland och hon är också alltid. Vi frågar hur det till med hennes, äh, hennes familj Där hemma i Krakow Och det är alldeles jättebra för det mesta så, så, nej men seriöst, om man tittar på de här människorna som engagerar sig i så, sånt som så, vad heter hon den här tanten Rammel och så där nere i er, sjöbo och usch, jag blir så illa Vilka jävla puckon Jag vill också säga det bara då du har helt rätt i det här att, att vi måste när vi pratar om olika ämnen så måste vi sätta, det sin, sätta in det i sin tid. Men det är som att, att moderna historiker dömer Gustav Vasa utefter hur det är idag. Eh, det kan man inte göra. Så alltså Om vi resonerar kring historiska händelser eller framtida händelser så måste vi utgå ifrån hur det var då. Man kan tycka att eh, Charlie Mang Karl den Store eh, var en hemsk eh, människa som hög huvudet av, av folk. Men vi måste också förstå och sätta in det i det perspektivet. Hur var det då? Inte hur är det idag? Alltså, förra, förra programmet så, så, så vill du eh, hylla Martin Luther och eh, idag är det Gustav Vasa så det får du fan ta skärp. Ja, <här> Gustav om Vasa om är vår landsfader. Du ska vara glad Nej. Jonas, jag talade väl om Charlemagne. Ja, jag är bara skojar. <här> Så, ähm, klockan är nu 22.00 och det börjar bli dags att avrunda det här. Om inte ni, mina kära vänner, har någonting att tillägga till det vi har diskuterat. Det, det, inte... det börjar ju precis just bli intressant. Gustav Vasa, det, är, det kanske vi får återkomma till, men du Dan, vi ska inte glömma det heller. Vi, vi, ähm, vi diskuterar här innan äh, vi startar det sista äh, segmentet att... Äh, att prata lite tips inför hösten, lite mat och dryck och lite lättsammare ämnen. Men... Böcker och filmer och allt som man kan tänka sig. Precis. In. Kläder och. <laughs> och då... Arminius.se handlar alla kläder där, speciellt idag du framma. Ja, och då kände vi att vi inte hade riktigt mycket, eller inte tillräckligt på fötterna för att, för att göra det. Så att det, det skjuter vi på tills nästa gång. Men det kan vi väl utlova då? Mm. Nej, men Vi borde alla ta fram några tips i alla fall, alla tre eh, som vi kan dela med oss av kanske något trevligt resmål också Ja, ja vi får se vad vi hittar på um, Det här har varit det trettonde avsnittet av Radio Framåt um, ska passa på att berätta lite om vad som händer den närmaste tiden um, och um, till exempel nu på, på lördag um, så är det en uh, minnesmanifestation för Kenny Malmberg som mördades för två år sedan och hans vänner har arrangerat den här minnesmanifestationen då förra året och även direkt i anslutning till hans död. Förra året hade vi även en kort minnesstund i, i Tyskland tillsammans med tyska kamrater. Det är nu alltså på lördag den 8 september och det är samling 19.30 på Stortorget i Växjö. Sen är det också en solidaritetsfest den 29 september. Passa på att göra lite reklam för det redan nu. Och Det kommer vara i Mälardalsområdet um, och um, det finns uh, mer information om det här på Facebook bland annat men det går också bra att maila till oss på radioframat.gmail.com så ska vi vidarebefordra kontaktuppgifter. Um, det kommer en del svenska band, uh, även en tysk trubadur um, och spelar och det är för att samla in pengar till en nationalistisk aktivist som eh, har dömts till ett eh, skadestånd i, i samband med ja, politiskt arbete kan man kalla det. Um, vi eh, från fram framåt är tillbaka på måndag. Det var speciellt här med tisdagen att jag skulle gå och se det där nedliga Berlin-derbyt igår. Ja, hur gick det? Eh, aah, du skulle inte fråga. Jo, <laughs> ah, Det blev förlust eh, för Union Berlin 1-2 mot Härta. Men det är sånt man får lära med. Hammarby vann igår så det är helt okej. Okay. You win some, you lose some. Och, vi passar på att tacka alla som har kommit in med donationer senaste veckan. Eh, ni är helt fantastiska och gör att det är möjligt att fortsätta sända det här programmet. Eh, om ni vill hjälpa till eh, ekonomiskt så går det bra att donera all information finns på radioframåt.se. Där finns nu också möjligheten att bli så kallad stödprenumerant. Eh, och eh, då avgör man själv om man tycker att uh, man uh, vill donera mer per program. Uh, då är det till exempel 10 kronor per program, 25 kronor per program. Och en, är man riktigt generös så kan man lägga 100 kronor per program. och Det här hjälper oss med dels våra löpande kostnader och med, med inköp av uh, saker som kan, uh, som kan göra programmet bättre helt enkelt. Um, och så finns ju Radio framåtröjan nu också. Um, med... Uh, Logotypen på framsidan och på baksidan har ju Radio Framåt. Eh, P3 och Radio 1 kan dra åt helvete, står det på baksidan. Vi kan ju gissa vem som har formulerat det. Det är den killen som svär hela tiden. <laughs> mm. Mm. Men vi är alltså tillbaka på måndag 10 september 19.30 sänder vi live nästa gång. Då är det det 14 avsnittet. Vi kommer avsluta kvällen med soldatsång. Och så får vi önska er en fortsatt trevlig vecka och Härlig helg och så vidare Och ta er till Växjö om ni kan på lördag ja, Absolut um, Hejdå från oss här på Radio Framåt Och uh, ha det bra Hejdå, välmöt på måndag Och <skratt> Och